او هغه چې د غریب تعلق او د سره دا مشتمیل په دوره سو قیدو باندې او ولې قاعده کې درې خوري بیان شي عظمت شناعت آداب القرآن دې ما قاعده کې حکمت موضوع تعریب د قران تقسیم د سورو مدنی مکیتا دغه ما قاعده کې مخاطبین د قرانونو منون کیو نه منون کیو دنه منون کو سدول دله سدول کې تقسیم د شرکو دو قسمه تا شریک اعتقادی او پھیلی د شریک اعتقادیه سدول قسمونو دو قسمونه بیان شو د دریم قسم شروع دی دریم قسم د شریف اعتقادي شریف دعا روانه حاجاتو کې د الله سیوا بل کرامت کول بل سو بخپلو حاجاتونو کې رابلل بغیر دا سبابو ظاهریونو د دې د شریفي دعاوي د دعا صدور قسمندي يهودا دعاد ژونديد جواندی ژوندينا فيما يقدروا دعاول حي من الحي فيما يقدروا دعاد ژونديد جواندی ژوندينا په هغه سکه چې د قدرت کې د ګمار شرکي منغو تاسو یو بل ته یاد د خدمت وړي دا قسم دعا دا جهیز دا یوبل تواس کو پلان کیا راشا ماسر دا کارو کا مارا دا خبرو کا مارا دا خزمتو کا دام دعا دا دحی دحینا فیما یقدیرو دیم قسمت دعا دا حی د حي د حينا فیما لا يقدروا دعا الحی من الحی فيما لا يقدروا ژوندې ژوندینا هغه مرض کئ په کارونو کې چې دا په قدرت کې نهي مالا زویرا کا مالا بيماري ښه مالا تکليم ښه دا دا پا قدرت کی نشتا دا قسم دعا دا هم ناجیز دا درم قسم دعا د حی دا دا حی غائبنا دعا الحی من الحی الغائب جوندی دا جوندینا رابلی خوکو اگا جوندی غائب دے پنا دیں دیزی نه د ګورون نه پهنااز کوي حالان ک هغه جوندې د ورتهاز کوي دا قسم دعا دا هم ناجی ده سررم قسمه دوعا د ح ده د مړ دعا دوول من نرم دی چغحل د جوندې مړی تا دا قسمه دعا دا شیر دی دعا دحی دحینا فی ما یقدیرو دا قسم دعا جائز دا دعا دحی دحینا فی ما دا قسم دعا نا جائز دا دعا دحی دحی غائبنا دا سدہ دا, غائب دا, دا امنا دا دعا دحی دا, دا مڑینا دا نا جائز دا اولی ارفان پی صبح کی اقسام د دو دعا زیکر کرلی بے زان لوگو رہے آو نپغیبانا حاجاتو کی مڑے رحمات کول مڑی تچگو حال دا قسم دعا دا شرطیا او ناجیز دیں ایا ته نو ګوره چې پای کیسه ده دعا الله کړې ځان لا کیمانیم دغواړی ما ته چغوهای سورته بقره یو سل او شپږ دېنه بریاد کی بقره یو سل شپږ وإذا سالك أي بعد عني وإني قريب كلج تقوس کی تنازما بنجاں زما بارکی نزنی زما پوجی بو داوت دایب قبلوں ما برن تے بلن کی اذا دان کلج ما تشغ وہیں ولی سجیبونی قبول دیو کی احکام زما ولی یمنو بیقین دیو فما لال امیر شردون دې پاره چې کامیاب شي دعا او چر الله پاک قبلې زمخلوق و اني قريب الله نه زيده ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ده لانا غواړه الله تعالی په اوتوباني خوشالي ده شانتي سوره انام کی صلیخ تم ایاد کی اس بات دعاک ہے اللہ ازان اللہ صلیخ تم ایاد انام قل ارائتکم عذاب اللہ وطتکم اصحان اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین ویورتا خبر را کئی کچر راش تاوست عذاب دا اللہ اواتتکو مصایا راش تاوست قیامت موسیبت عاما راش موسیبت خاصا ساس و بدن کی یا راش موسیبت عاما چی پتولو خل کوئی اغیر اللہ تدعون بید اللہ نبر آمد کوئی اور بس یہ وسعتن کی بل یا ہوتا دون بلکہ وہ اللہ بر رحمت کوئی فیک شفومات دونے لے در کیا اللہ تکلیف چاہے اللہ ترابل انشاء کوڑی تکلیف ذرکول والا اللہ کی نمبر سوره عرب یمزه بن زوسن او دو ربکم تزرو ع و خفیا راو بالاخ پر رب تزرو عن دیر دل دغه دعا شریعت بیان کړم یو شر د دعا سره په دعا کې باعثی کی چا نه شه سړی واړنه ځانور ته محتاج کی ځان ورته حاجت وکين ځان حاجت نه کې او شه واړنه بیا شه نه ملایي مثلا سا کتابه کار دی او چا بسرا شی کتابه په کار دی خو ما سرهشته ک اونیشن خیر دی مجه سات سرهشته او تور ته تو محتاج نه نبیغه هغه شی نه ملایي نیو شر د دعا سه تزروان عاجزی ځان واجزه کی او دیم شر سه او خفیا خفیا پټه باندي دواوکه پپټه بکه زاریبکه الله تعالی پپټه باندې بکه د ذیم شرطه انه لا یحب الموتدين ولا تسرف الارض بعد اصلاحها وضعوه خوفا د ذیم شرطو او بل الله لربا سرام شرط وتمعن اولا الله رب تما با دی چه مالا داشه را دا کئیم یه را او تما با دی داغنا ودو خوفو وطمان او بلی اللہ خوفن فیراو وطمان او پتما سران دا سزورم شرطه پینزم شرطه دا دی چه اغا چانا بگواری چه اغا سرشهی مخلو مخلوق مخلو سره خوستاح جوتونو الله تعالی دغه سره ځم کې او دا, دا اسممان نو خزانانی دي غواړی به دغ نه او پاک زیاتغ چاانه به غواړی ک او سرئ کله کله شی او سری هم په شومی نه ورکئ اغ چا نه به شی او سره میو سخیو می ورکیو دا دوانه سی پتون په الله کې الله تعالی سره خزانیم دي الله تعالی ورکول کول دی دي اجيږي اختیار کې په پټو بدنه سوال کې په ير بدنه سوال کې او تمام بدی چې راشه ما غرا کوي نو دا کار و سر ترسي او بل شرط په کې اخلاص دی چپا زان کی بی اخلاص پیدا کی اغاغ شرطی پنزہ پندو سم کی بیان کو انہو لحب الموتدین تجاز بناکے زان کی بی اخلاص پیدا کی نکار بدی کی او بیا پا دعا کے با اللہ پاک توسیل پیش کئے توسل با تو پیش کئے تو اصول او سر پیش کي دا الله تعالی په نومونو سره د څوړته عرب کیو وره ور په سي او سر اتیاږي یو سر اتیا نمبر یا کی ول ال الاسماء الحوسنا فدعوه بها 180 عرب اللا دار نمونه چې کولی فضعوه بها فزينمون الله روبلئ توسر بير اسماء او بها الله تعالی فزينمون سران او بیا فنمونو کې اختصاص نشته چې په کمیونو باندې الله راولې سورته بني اسرائیل کې یو ور یو صلیسم کې الله تعالی چې پکم نوم ما درا بلې درا و بلا اي اما تدعو فله الاسماء الحسنى قول ذل لا و ذل رحمان اي اما تدعو فله الاسماء الحسنى راوبل الله پکم نوم چې الله را بلین دا لته پاره خپل نمونه دي به تر دي الله تعالی رحم بالا الله تعالی ته چغوا الله تعالی رحم دت کا ایه ما درو فلولا اسماء الحسنا دالا کل مننی نو چغه به الله تو هی وسيله به الله نومه الله تو سره که دیما ابو احنا فرح محمد طلال امام مسجد داریں جوایر الموزیہ کے نقل کر امام سی بو یو گرد دا خدا تعالی نہ دا اللہ تعالی دالتالا فیو یو نوم باندے خپل حجت هوڑی رزق تے ضرورت دین داسی وای شیار یا او ارزقنی یا رزاق او وراکور کوله علامه لخوراک راکیں بجیت حاجت تا یا وہو حبلی ورکون کیا ده بچو مالا بچی راکیں ذرا شانتی تو بو باسی یا توابو تو بالا یا ذرا شانتی الله تعالی یو یو صفت الله پاک توسیل کول او پاږه باندې الله پاک نا خپل حاجتونو وختل خدایا سو کوي چې اريده دين نو د قران نه خبري چې نه خبر نه خو بیا د نورو نمونه وسیله گئی په دې جېل کې منغو نه ودوبوډا سو سپي سي تحریکو هغه او معصوم بہت سره کې ناسو او وځي په یو کاله جماغه معصوم ته بوس کوم چې اوسو دې بکو دي ځکه دې یا شیخ عبد تو ہے ہمارا مشکل گشا دو سو پھر یا شیخ عبد تو ہے ہمارا مشکل گشا نجے دبل چانه واڑی اور په دواگانو کې دخل کوم مددگار او پیر بابا نامدار ملنګان غلیو جمعات کې غزل ویلې جایو په گداټه پویلہ په دواگانو کې دخل کوم مددگار او پیر بابا نامدار به نور به زان درکړي دا خو د بل چا نه وختتل بل چا نه به نه واړی او الله نه غواړی د الله نومون الله توسییل کوه پههغبان د الله پاک نه غواړه الله تله په وختبانې خوشار بیانو وختل په دی پ ېخاص کو چې په سونهو په سررو ماامه وګر دی په ما دعاو کې بس دا وختل دا خو ببدت دی یو کار شارین نه که کې نبی علیہ السلام یو کار نه وکړتای کی دا نبی علیہ السلام ادمی په دلیل دسري نه کول دي دا, دا اختر فور نبی علیہ السلام نه په نه نکړی چې نه یې کړی یو مکووا یو کړو نو بابو سنن د مشکات درېم فصل ورو سويامک زاهد کوم عبد الله بن عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام په جمعه کې د ماخام منځو کوم بے سنت وکړو فتطا والا حتا ته تفرق اهل المسجد سنت دونه دغړو چې جمعات خلق کور د دې په دې سنت په وسیله دا دعاخه کاروي پیغمبر دو. دو السلام دونه دوه خلک خلق بخوریدو او چې دا خلک کوریدو نبی السلام ورته نه تاسو دعا نه منی چې توصيه سره شوی د پادیشا مو تاسو سره لاړی دا دلیل ده چې نبی السلام ځان لمونز کړل ځان یې دعا کړله صاحب ځان لمونز کړل ځان یې دعا کړله دعاشته وبذات نشته من خلکو ته بذات مکوې ای. ويره دا پنځه فریان دواغان نه مني دوا په دې باد مغزې څوک دوا نه مني دوا نه چينکار کې نه مسلمان نه کافرين سورې مؤمن کې وګوره ال تکې حکم دي گر کاين حامي مؤمن سپهتمات وقال ربكم الدنيا ساجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيذخلون جهنم داخلين هغه کسات کبور کوي زماده چغینا زماده بلنونه ځان لوی غني تکبور اني دعاء دا سبب د دخول د نار دی او دغشانت اللہ تعالیٰ تچغ و حل سورتِ انبیاء کی براشی نبی آیات کے انبیاء نبی آیات اولا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ پاکپلو حجتنوں کے رحمات کرلے نبی آیات سورتِ ای انبیاء سورتِ انبیاء این دلتاي انهم یو يصارعون في الخيرات دا ټول یو يصارونه تلوار به کوپنی په نیکو کې ويذون رغب و رهبا من بیربلو رغبان په مینا ورهبا او په يرا رغب تم بها رهب يرب بها مان به رز ز بیربل لمنه مان به تمك ولا د خوشالو ز بیربل الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دو یری عادتہ میں منسکردے امزالن تمکے شرا و کرالا امزالن ایرے کی چومے نسیم ویدون نارغبو وراباطول انبیاء اللہ تجو اللہ اور جس صورت کی بھی اگے تفصیل ہے یہ پیغمبر اللہ تجو مکھ کی اگے بیان ہو زکریا علیہ السلام چوا اہل و یونس علیہ السلام چوا اہل و حضرت یونس علیہ السلام فانا ذا فی الظلمات فانا ذا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین شه ابو شیخ اللہ دی غریق رحمت کی غروئے یو صحیح حاجت مند زانلا زالانا غواڑی دیونس علیہ السلام په دعا جو دعا غواڑی اغه به تریکه بیانوله یونس علیہ السلام دریت یارو کی چلوهي د دریاب چیرادا د مهی چیرادا د شپه چیرادا ظلمات جمعا نو ځان له دریت یری جوړی کی په بای ځان له کمرې کې وکی نه په ځان باندې بل په ساده دروازه یوتیار د شپې شوا یوتیار د کمرې شوا بل د یاره د کپړې شوا او بیا وزن زده دعا وی لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله نشت تکلیف نر کول خوشالو ور کول والا الا انت مگر ثي خپل حاجت وی اشاره وکي چې زماده حاجت پر کول والا نشت مگر ثي لا اله نشت حاجتونو پر کول کارون سرته سوو والا الله انتا مګئ د اام معو بیا منکو چې لاسه چاته و صبحبحانانه کا انې كنت منوالی من درېلسپې وئ چې سر پ روین بیا به سردایت تان کې چې پسته جبنا له هو نه جناو من غمې وقدېکنون جلمومن <كف> <تصالح> <كف> بیا سرفر را پوورې دایت په سر بیا وئ بیا پورکنې بیا به ګیا لاس پیری بیا بو هندایت په سربیا پرکی په پس ته جناله په 113 کې سلور پیردا آیات راغله سنه د ځان لپاره ښه تر وظیفه دا او په دې کې هغه شرطونه دعا جوړ کړلې یو شرط دای چې هغه چانه بغاړي چې هغه سری لا اله نشته زما دې کار سره رسول کې مگرته الله تعز جل اس پرته کو ما ته زګ ور جبل سګي شي کولې مخلوق زان لا حاجت مند دي بند د جخل پر یادو کې نغف پر یاد خو باندې خبر کیو یرا دره نه او تر نه خبره تر دا چې نغ ور چا په غوته باندې کوسلي زم دا چې هغه بده شومته بنپای کې ستا کتاب په کار دی او ته ځای په چا پسسې په ظدار مال کتاب راکنه کتاب رااکهکه ما سره کتاب زه وري کتاب نه شته نو کتاب چې د په کارو ملا پسې په ځ چې مه کتاب رااکمه کتاب به کار دی هغه چا نه په غواړی چې چا سر دو ځان ورتهغ به د شت نهپ کېغ به د نهور کول نهپک ک سای کتاب پکاره به شوم مولا بسیماله کتاب را کرن شوم مولا خو کتاب چا نور گئی نو دیم سپد سبحانك پاکي الله د عيبنا پاکي الله د شومتم نا پاکي الله د نور کولونا او دریم سرسې چې ځان ورته محتاج کی تضرع لکن کنت من الزالمین زما من الزالمین د اخلقنا فی الذنیجات اسباب وسر کم دی ما سر د نېجات اسباب کم نه ځان نشم خلاصو نه ته مختص زوړم ما نه کمی رسو مو تحقیق کو ظلم په معنا د کمی سر را دی دوزی په مقدار خاص کول د ځنه چې شایره نقل نه نقل دي خدا کم چې من نقل کو نه دا خاصوال نه دی سڑا پا کی نه که یو سړی زیات وینو په کې سباک نه کوي یو سړی کم وینو په کې سباک نه کوي ودا دې د پاره چې د انسان د یوظيفه کول کې جوړ شي پابندیکون کې جوړ شي علماو د طریقت چې کم مقدار ذکر کړل په وظیفه کې کله قادری سبقونو کې چې استخبار و د 113 بارو د 113 سلazim نه ده کړی نه لیکم وې نوم خیر دې کدی نه زیات وې نو دا صرف دې د پاره چې دې عادي جوړ شي د وظیفه دې کول کې جوړ شي دا ددریس او دعلس مقدار په دغه شاپور شهزي ګرکلنداس تعیین نه ده چې دې نه لکه مزيات وي نه سکونه په کې یو حق او ذیفتي چې هغه د شهرینه مقرر نقلی مقدار بغیر شهرینه نقر نه پای کې به زیادت نه او کمی باندې کې اق مقدار به که کمې جو کو نه حساب ته لکه شاعرین نقلې چې مانځبې تاسو سبحان الله 33 بار الحمدلله 33 بار الله اکبر 40 بار داوزا نقل مقدار دا ز شایرین نقلې مقدار په دې کې وکامې نه کې یو هغه مقدار دې چې هغه دا شایرین نقل نه دی د دې دعا فضیلت شاری خود لې واما ممن مقلوبین یدعو بدع یونس الا ويستجاب له حدیث ته که موسی <موصیبا> بذات دی نو سره سلام په دعا دعا کوي نداغه دعا, دعا قبلی غوځ دا مقدار شي به کما تاسو ری شاهپور شیخ بداین دا سه لازم نه ده په مقدار دیو کو جو بس کار ودي کی کم شو زیات شو نه کیږي دا مقصد دا دی چې انسان بنده عادي جوړ شي چوشه بزان من لازم کړي بیا خو هغه بدعت و ذکر دي چوشه لازم نه دی شریعت طرف نه ته بزان لازم کړي که هغه ما حق دغه مقدار وکوم زیاتون بینو دغه مقدار بكون کو مرمو کو چمو کو کوم بینو دا بیان نشته نو دا دریم سرسو چې ځان باورته محتاج کیه ستا کتاب بکار دی مولا پس رازی دا سر کتاب همشتا شوم هم نه درګیوم په توورته یاره کاپین بکار د خو ما سرون یو نو سخته غ و چې سا سر نخې زما سره وړ مړه د من كنتې نه ظوایمین زیما د محتاجونه زما د ضرورت دی خلاصته مې زورت حاجت, حاجت منېمه نه ما دی را کو زورو په مع د کمی را ځ تحقیق غې به بیا من کوو تکل جننتې ت او کوله حوللم تې می نووش کاپټینېسیات کې با به کمی نه کوو دل دګان بیا او شان ده د انبیا او بشان کې د ظلم مرسته کمې نه وځه د شی په غیر محل کې مراد نه ده انبیا ل مسالم د ظلم نه پاکي دل دګي ظلم مرسته شو کمې انی کون دومین زالمین زه ما مین زالمین داخل کنا چې د نجات اسباب او سر کم دي محتاج چغباله توي دغه شانتي سوره مومنین کوم راضی سوال 30 نمبر آیات کې سوره مومنین سوال 30 م آیات څنګه به الله ته پدوه مخلصین له دینه ولو کرے وبلى الله فضل الله وبلى الله او خاصه الله رب لنا جګه الله توهاين 10 انت بیا سوره مومن کې 25 بیتم یاد کې 15 بیتم کې بیا مرضی اس بعد د دعا الله درا یو الله در اچھا لایق تا سوره یرات کې وګوره سوال سم یاد کې سوری را دو سوالا سمیاد لہو دعوت الحق یو اللہ حق دبلن دیم حق اللہ لدیم چا اللہ رو بلن لہو دعوت الحق یو اللہ لرا بلنا حق تا خاص اللہ حق دبلن دیم حق دبلن دلال دا لحق به بل چانه ورګه چې بل سوکرامات کوي د دیو جنا قران پاک چې بل سوکرامات کوي نو پاره باندې قران په توي یو پد وسدا د ارتداد چې بل ترامدزه وي قران وي د امورتد شو سورته امام کیو ګره یو یا کی سورة انام يو يك يو فتوه قرآن لغير ارتداد قل انا ذو دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردنا على قابنا وبشمن بخلوبندون بعد اذ حدان الله او پس دا غنا چلار سم کړه مغ تعالی بل سو کرام زده کچھ مرتض شون دا غیر الله چغه ارتداد ويل یو جمه په تو قران لګول الله دا ظلم بل د جغه ظالم دی سورۃ یونس کې اور بس یو ګورای یو سرش په یاد کې یو سرش په غات صورتېوس والله تهدو مندون الله م بالاله بله نه ما ف کا چې پدن رسی تا فا ته وال ذورپ نه نقصان ررسئ فین فال ته فین فا نه ظمی نه دووای می نو کوې کو دا کار بلته چغ نه شبا ظلیمانو نام ظلی ورته و چې بلته دریم په تو قران لګول له کفر سورې رات کې سوار سم یاد کې سورې تراذ سوار سم یاد کې لهو دعوت الحق یو الله الره برن له يرتا ولذینه دون من دنیا کسان شرمت کې بی الله ل سجیبون لهم بشی قبول نشکو لے دیول رئیس شے والذین اغا قسان یا دونا من دونی چرامات کوي مشرکین بیدال لانا نه نیکان چرامات کی مشرکین بیدال لانا الہ پی بار رو رسے گئے الہ میقا سمزوانا پنے کے او یا رسول اللہ اغسنی یا شیخ عبدالقادر اغسنی نو قران وای ولذینا غنیکان یذعون چې مشرکان رحمت کې بيدال لانا لا سجیبون لهم قبول نشکولې دې مشرکان زره زره بار الا کباس کفیل ما د مثال په شان د قرون کو د ورغو دی او بوتا یو ځای دریا غاړ ولړله او ابوته لاس پرکل لیب لو غفا چې ورسیو بو دخلېتا نو په کل رسی وبس ته اجابت کړه کولی شي تاسو ته لري راشي څنګه چې دغه وو د دې اوختون کې خلیته نه رسیږي دغه شانتی چې د غیر الله نه غاړي نه غوړ لحجت نشي پوره کوله حجته مراد نه پوره کیږي پربسي او ما دعاول کافری نه الا حفظ ولا عالم نذا کافر او مگر په تبای کې گمراهی کې کافری چاته وي چی بل سکرامات کئی قرآن پی پتوالا کولا وی داد کافر داد دریم پتوالا سلورو پتو قرآن کیو گو رئی دغشان تی سورتی مومنون کیون راشدت کافر پتوال یو سلو علی سم سورتی مومنون ال دا پتوالا گئی چی بل درامد کن کافر بشے سورتی مومنون یو سلو علی سم یاد ومن يدهم على الليل الاخر لا برهان له به فانما يصابون دربي انه ليفلو الكافرون شان ذا نه گم بي کافر چې بل ته چغه وي غير الله رحمت کو نه کافر شي سرلرا په تور قران زلال گمرا شي سورِ حج یو گولِ شو قرآن وی سورِ حج و دولہ من دون اللہ مال ذرہم ولان فور ذالک هو الظالبیدا دا گمړی دا مخکارو لریدا حقنا جبل رحمت گئی دا د گمړی سوریا نام کی وګوره شپق بندوستم کی الله یې گمراه شوې قبل ته چا واله بل دی رحمت کو شپق بندوستم قلنی نحیطو انعابد الذین تدعون من دون الله چرامات کوئی بیدال لانا قل لا اتبعو احواکم قض وللت اذن زبشم گمرا قبل میرا مذت کون گمرا بشم سور اعقاب کیوں گو رہی پنزم عیاد کئے اللہ اے غڑ گمرا دیں چبل تچغو ہی بل رامات کئے سور اعقاب پنزم الذوي غد گمراہ من ازل و من دون الله سوغ دې غټ گمراه ازل سبب تبذيل له سوغ دې غټ بل غټ دي نشته بل غټ گمراه دي نشته چانه مم يذم من دون الله دا غچانه چې رمات کي بيدال الله نه سوګ رمات گئی من لا سجیب ولو الى يوم القيامه اغني من او ما کې فرق داده من پو زیرقول کې مستعملي بوتان نه دي ملای سجیب الوغنيکان چې قبولونه شي کوله تر قیامت وهو من دعيهم غافلون او دا غنيکان د چری ديونه دي دی به خبره هغه ته پته نشته چې مونږ تا چې هغه الله سو قرامات کوي قران په توه لګي اول غڑ گمراہ دیں پنجا پتو گوره قران شرک چبل تا چا و هي مشرک شو سورہ فاتیر سوال سماتیں سورہ فاتیر سوال سمات این تدوم لاسمو دعا کوم کرابل دانیکان کان ورته هي لا اسمنو دکوم نهشي قبللولی ساسو چغ فریادو وله سمی سجابو لکوم کوواې تبول د نشک کولی لو د داخلېږې فرضاتوبل فردیول محال اوې خونو خوکووا اوری نه قبول د نشک کولی یو مل قیمت یاخورورونه شقی کوم قیمت بس ساسو په شرک کې کارو کي شیر کېچاتوي چې بل رامات کې اللہ فلان کیا رہا رہا سے اللہ فلان کیا پنے قیش قرآن وی شرک تیو کو وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَاكْفُورْنَبِي شِرْکِكُمْ قیامت کے بعد ساسو پر شرک انکارو کی دو شانتی سورہ جن کیوں کو رہی قرآن وردہ شرکو لے سورہ جن اتلا کی قیامت کے بعد ساسو پر شرک پانے انکارو کی سوره جنو اتصم آیات دلتوئی قلنما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا شلم آیات قلنما ادعو ربی او آیا رابلم اخفل ربوم یو اللہ رماتکوم ولا اشرک نڅریکوم کوم دا سره سوکو چې بل سوکرا بل هم دا شرک ته شرک نکوما دا پنځه په پی قرآن ذکر کړدی او موږ نقل کوو نو موږ د خلک پنځریان وایي دا وری پنځ معنی پنځو پیر معنی پیروي د اسلام پنځه بناګانې دي کو دغې پیروي کې جو پنځې ری ران دا پ پهګولې پاغه چا چې بل رامات کوې غریبانه حاجات وکې چې دا په نهقلک پنجپې دا پ آ لګول دا پنجیر دی پپیر خو د کلې نوم دی په کار چې کلی کې سکو اوس یا د پار بتطغ و چې پنجپیې دی د چې خواده کې سوکو چې د خواده خیلی دی ملتان کی اوسری اوسیا تا ملتانی وئی مردان کی اوسری اوسیا تا مردانی وئی پنچیرہ سامان دا پنچیرو سیندن کی وکمو طلباو یا علماء چې پنچیر کی درسونه کړی داو ته پځېمانه پنچیرہ مان دی پنچیر کی درس دا قران کړل دا خو دا فخر خبر دی یار چې پنچیر کی دا قران بیا لبی اوسری په قران خو یېګنو زما خپل تجربه دارا دا دې دا چې دا و طالب علم دې پری او وخت لا کولیشتلې شي نزه پنجبر تلېګا پنجبر کې دا نه چې مولانا تویب سي جو له عالم دی بسو نشته نه آقا هغه درس کې چې کم مشر شيخ کړل او دا مشر شيخ او دعاګانې دي هغه د غزیل لپاره دعا وکتل نه چې کل تلاړ شي نه خام رخامہ حسن خلې دیم الته کې طلبه زیات مخکنی مخینی طلبای علماي اریل قران درسونه کړي پوه دي نړيغه درسونه اړي انتظام ولا کړی مدرسې کې اړو لکیږي ندیو جنا پالتګي قران په پا نسبت تو زمونږ د اطرافونه التخیز دکې و چې عمر ګرال تنزي فارغ نهي حوایجی ضروریات دي نبيہ ز کوشش دا کوم چې خپل درس کې پاتې کړي زمانګ درس کې هم علم نشته مونږ سره خو مونږ دونه چې د خپلو مشرانو او شيوخو پیخي کوم اغه نو چې سیزده کلي ناغا سره بابت نه قل کوم او تر دو او طریقو زمانګ اغه ده ځانبه کې مداخله نکوم یوه دو جنا بیا ول ترغیب ورکوم چې دلتراشي نور خو زمانګ دنیا شګردان دي الحمدلله زه په درسونه دي مونږ په فخر کوم د خپلو شګردانو خوشالي زمہ شاگردی او قابل شي د قران ویون کې جوړ شي نمنګ په پخار کو او پکارم دا زکه چاغي سونه قران وی زوم په کې ثواب کی د جوی نه زمو سره مخکینی شاگردان چې نو په دا طریقه چې سار میمانه قران وی نماز پخین می په خپل ځینې کې شروع کړه صبح میمانه جو التبه شروع کو چا په پخپل بیٹه کو نو کې نمنګ بوندل ته ختمه کو اغي بال ته جو او وسړې وای نو پوههلو سره د سړي سیدات خسي واکي ځان له یو ملګري फायदा کړه قران پزنت کي نو قران او سور کو نور څنګه نور کور کې خپل وڑش ته کنه وړه کور کې اغیل او خور کا او قران راخلا وای اورتا جو دلته طالب شو متعالم شه الته کې معلم شه نو خيرکم من تعلم القران وعلمه هم دې زګړ او هم دې خودن او کړه په دې کې سشوي په خیريت کړه له شو نو دا فین زف په دې نقل کړ دي هم غوم نقل کوم ويره دا پنځپيره دی نو که په دې ما نه پنځپيره وي چې پنځپير کې قران دا هم په دې فخر کوو چې پنځپير کې و قران ولې عاقيدي زګړ لا ایمانوي زګړ لې کله دګ یو نوینه تیارې کې وپراتم ترجمه د قران بو کولا او په تیارې کې مو او کنه په دې مان سره پنځه پیلې وې چې دا سړي پنځه خبرې کیندې پنځه خبرې خو مونږ کوم او یو قران چې پنځه بدوی له غولني مونږ دا په تې نقل کول د قران نه علماو پغه چا مند کوفر پټوله ولا چي دا الله نه سيوا بل سو په غيबानه حاجاتو کرامات کوي مجمعۃ الفتاوی کې مولانا عبدالحی رحم الله هغه نقل کړل ديم جن او صفا درې سوا نوي کې مجمعۃ الفتاوی د مولانا عبدالحی کتاب دی پدری جلدو کنے دادریم جلدے دواما خطا پدے کے نقل کئی تین سو نبی سب اگر کوئی شخص یہ عقدہ رکھے کہ حضرت غوث آزم کو یہ قوت حاصل ہے کہ جس مقام سے کوئی ان کو پکارے اس کے ندا کو وہ سنتے اور اس کے حال کے طرف متوجہ ہوتی ہیں یو سر دا عقیده ساتھی جی حضرت غوثی آزم ته یو سر عواظ کئی ناغد دا عواظو ری د دا کار تر تا متوجی کی او د دا حجتون سر تر سی دا نه دے ندیوئی جواب یا عقیده خلاف عقائد علی اسلام بلکی منجر ال شرک دا عقیده د علی اسلام خلاف تا او دا شرکی عقیده ده دا صدا د شرکی عقیده ده هر شخص کینه دا کو هر ځای سه هر وخت سننا خاصی فروردگار عالم کې سات کسی مخلوق میں ای صفات نه هی د مخلوق دا هر زنا اورېدل په هر وخت کې اورېدل دا د الله پاک صفات ده دا الله تعالی خاصه دا مخلوق کې دانشته دا مجموعت الفتوہ تین سو بلکی منجر الی شرکے غیر اللہ تا چگوال دا سیدہ شرک دیں او دا و شانتی فتوہ رشیدی مولانا رشید احمد گنگویر احمد اللہ اغم نقل کردی تعلیفات رشیدیہ کی پتہو رشیدیہ ہم دے کتاب دیں اور تعلیفات رشیدیہ ہم دے کتاب دیں پہ دیکھیں دے ہوئی ستر صفحہ کی بنابر آن اینیس اسنا درست نمیاد وحق آنسو کی انکارف قامسو اذان کې سیمدار اس قبره انبیاء کونه یا اس قبره غیر ایشان حما جایز نه سو دا سړیداو ليو د قبرونو امداد وغواړي او کو د انبیاء د قبرونو امداد وغواړي دا ټول ناجیز دي او بیا په دې باندې تفسیر کردې چې فل حجتنا دو قبرونو وغوتل دا ایس او عالم دي ته جایز نه خبر لبسر عزیز یارت با کئی حاجت پتی نواری چه غبورتا نواری استیانت پتی نواری ولی استیانت و حق اللہ وحدا استیانت امداد اختل دا اللہ تعالی حق تے بندن ام امداد نواری البلاغ المبین کی صدور یو اصف حکم دا شاول اللہ سب نقل کردی البلاغ المبین ما سروه و آغا گرد و اٹشوئے یو سو یوزید تلیم بیان لیا جوال تمہا کتابون اپرے خودو بو گناڑ کی جو آغا لگ تمہا کتابون و ترہاوڑیا و دکان کی بیکی دیمات و تلیفونو کی جو آغا جی کتابون روڑ جو آغا ایما سازید تلیفون کر لیا و زمازویو ایما تینے دے کر را یو کتابون الاروزیشو صدور کتابونو و سداد بخوما پیدا کر لی تسکیرتو لبرا را را پاگا مخکنی زما سر کمچاپن و نپای کی اوالی بلکل برابر ہوئی دا و سنی چی پدی که اوالی لکتی مخکی روز توی نکاتا واری البلاغنو بین و نپای, س... نپای سی مرغوبا دا نپای سی مرغوبا جا مغسیوا کتو خانه کی پاگا ام ناقص دا زمان پاگی چکم اوالی اینا پدی کنشتا ماوکتا دا داغی اینا نقل کرلی کم چا اصل چا کی عربی اور دو دوانے دین عرب بہتر دے البلاغ یو تر تو فارسیہ بل تر دو ترجمہ دا اور رخی کتاب دا سو کتابو نا زانلا ساتل پکاری البلاغ النبین شو تذکرۃ الابرار شو الفطر الربانی شو او دو دوشنتی سحر شو جوری با ویسے مو الرسوم شو اشرف علی تانی سے نو دا پردر وسوماتو کې پرد باداتو کې شرکاتو کې دا به تر کتابونه دي دا شان ته الفت رباني کې پرمغه والی پیش کوله کلمہ تکافو من ما تسين تقول لا اله الا والله كالف معبود غيري په يوې چغوال غیبان حاجاتو کی د الله حق ته مخلوق ته چغوال 파ګبان قران دا پینځه پد ویل غولې علماو 파ګینه کیر کړل چې شرک ته ګمړی دا سنورم قسم شرک په عبادت ته شرک په عبادت دمانا چې د الله تعالی کوم عبادت په الله فورې خاص دي دغه بندل کول مثلا رکوش وا سیدش وا او دغه شانتی تروشو دغه شانتی چټېدل شو, شو انحناء رکو کې سړی انحناء شو حشو حش د دې سے عبادت دي خدا په الله کور خاص دي نو د بل دربار تو په نه کې چی قبر لړ شو دغه نه چا پیره چولک کې لا وړکې یي هجومات کې ما بيان وکړو نګه جماعت وعلى خلق او نماځو پورسو کوم احساس په دې کلی کې داسي سیموار نیکان بندېګان شته نګه یو بابا دی هغه د چړلک بابا وای چړلک بابا مورته چړلک بابا ورته لې وې داتې بچا من شبره تبه او وو تواف په یو ساباني چا په ورو ګرځي نو داتې بیا تبه لړکې وو تواف په یو ساباني ګرځي بیت الله نا کم تو اپونه کین نا هغه توفونه دا بابا مقرکل چا پیرا د سبیانو لري په کو اځ کوم په بل ځای د سپیردار بابا مې غصه کړ کې ودا جهچا بزم مرشي یا ساره مرشي ناخ کړو نراوړی نه پاونا پوری اوتړی په دنیا کورونه به کوسم پراتی دا بیا خلکو دغه شان ساره ور کوي بولښ نه دغه شیر دینو هر کلی کې سګر زولې زموار ګر زولې دا الله نن سیوا ن شرک به د باسته وې دا الله تعالی په یوه خاصو کې بندل یې سور کړي قرآنی کیا کېایا تاسو وګورئ چې په کې د دې په اړه خبرې ځان دا سورې بقره یوشته میا کې سوره بقره یو یا یوناثو او بو ربکم تهلکم او بو ربکم یو غنیخ رب بندگی کہ او بو ربکم وحید ربکم فی العباد یہ غنے خپل رب پبندگی کہ دیو الله بندیو کای بل سو کو شریک م جوړوی عبدل ایم نه اباصب مانکه وحید ربکم یو غنے رب بندگی دیو الله او کای دغ شانتی سورتی نه سکه سپږ دیسه م یاد کای عبادت الله زان پوره خاص کرلنه ني ساش په دیسټم کې وا عبد الله ولا تشرکو به شیا بندګي ټول کیسونه الله لو کوي سران وسره شریک م جوړوي لو کس منا رکو الا لو کا ن سید الا لو کا تو افو کا حجر الا لو کا بل سو کو سر استدار میں جوڑوا ولا دشرکو کیوں کو رہی یو کون سپتکی سورا رافو یو کون سپتو لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ بُذُلُوا ذَيُوَ پيغمبرونو میاوستې نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو یا قومي بُذُلُوا ازما کوم طالب دې یو کوي ورپسې وګوري پینځش په تم کې هوذ عليه السلام هم دا شغله واړوه وَإِلَىٰ عَقَوْمِ هُوْدَا قَالَ يَا قَوْمِ بُذُّ اللَّهِ حُود علیہ السلام دا ویجون يَا قَوْمِ بُذُّ اللَّهِ ورپسی اگو رہی کې یاکی ورپسی دریاو یاکی حضرت صالح علیہ السلام دا چگوالوا وَإِلَىٰ سَمُودَ آقَوْمِ صَالحَ قَالَ يَا قَوْمِ بُذُّ اللَّهِ بیور پسیو گو رئی حضرت شعیب علیہ السلام اغم دا چغوہی آیاتو پنزاتی آگئی وَإِلَىٰ مَدِيَنَا خَام شعیبا قَالَيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ شعیب علیہ السلام دا ویڈیو سوری نحل کیو گو رئی مَا ٹھولاً بیاپا دیلی گلی آیات کے پرهنه حال شپږ دېستم کې ولقد باثنا فی کل امتين رسولا انیب اللہ وژنی بوطاوت لګل مینی پاره او امت کې پاره وړل کې رسول پدې مسله انیب اللہ د بندګي قسمه الله لو کوي وړتني بوتو او جړیدشې د بندګۍ د غیر الله بل چاله بگی سمور کوی ځکه <laughs> شان سورې انبيای کې وګوره په چي سيادت کې ټوله انبيای په ډیراله ګلني او مارسلنا من قبل کې مر رسول الا له انه لا اله الا انا فاوذونو پدې مسالخ په کوم د لګلني چې د بندگی ټول قسمه مال خاص کړي بل څوک را سره بځي کړي یې صدر جوړوي یو الله د بندگی وکړي انه لا اله الا الله نا فعبدون د بندگی ټول قسمه مالو وکړي دا شان سوران کبوت کې وګورئ ولا سم یاد کې ان کبوتو ولا سم یاد انما تعبودونه من دون الله وابراهيم اسقال لقومي بعبد الله ابراهيم عليه السلام میلوں. دا بندګي اټول قسمونو کې الله علا سوریا سین کوم راضي يوش پېتم کې ياسين يوش پېتم کې وانه بدوني اضا سيرات زما زم ما بندګي هو کاين بندګي قسمه مال خاص کاين داني غلاردہ ورانی پاکی نفي ذ عبادت کوي د غیر الله نه سورې فاتحه د میات کې و هيا کا ايا كنابودو خاصتا ذرا د بندګي ټول قسم نه كون بل چل را د ايا مقدم کول دا پاره د حاصل کې خاصه له بندي کو بل چل نه کو نه په وکړه د غير نه ايا كنابودو ولا نابودو غيرک خاسته بندګی کو د بل چا بندګی نه کوو علیم عمران کی وره نه په د غیر نه دوش پہ تم یاد کی علیم عمران دوش پہ دگی د بندګۍ ټول قسمه قلیال کتاب تعالو سذور شवेतم یال کتابی تعالو الا کلمتين صاحبین او بهنکم الله نابود الا الله ولا نشرک به شیء بندګۍ معنا کومه ګرځا الله شریک بنو جوړو الله سره الله سره بندګۍ کې 40 نور کوم سوره نام کیو ګورې انا ام اس پک بندوستم قل اني نوہیتو ان اعوذ الذين تدعون من دون الله اوه من شيا ما چې بنديګي حکم دا کسانو چې راځي کوئی بيد الله دین الله مرکړې چې بلچا بنديګي وکم سورِ اہود کے دوے میعات کے سورِ اہود دوے میعات کتابن احکیمت آیاتو ہوں ورپسِ اللہ تابدو اللہ نبت نگیق اسمنا مکوی مگر اللہ علا بیادی سورت کے شپگشتم کی بیارازی پنزوستم آیات کی بیارازی یو شپته سلور څور شپتهې بیا کار کوي مو پهتم پ یو شپ در شپ دا شان سر ابرایم کې پزیتم یاد کې د بندې قسممون ال و بل بللهمه کوئ نهپې کې د غیر نه نبی دی بات کئ دغیر نہ 35 آیات ویس قال ابراهيم ربي جل واجنبني وبني عن عبادة الاصنام بچکی ما زما بچی چې بندګیو کو درګاونو او درشان سوره یاسین کې اوس په تکې سوره یاسین يوښ په تايا دبلچا بندګی ما کوئی وانتاز ویوم الله تعوذ شیطان علما از لیکم یا بني ادم الله تعوذ شیطان بندګی ما کوئی شیطان عبادت دادو الله خاصره دبل دلوار نه و تاسو آپ نه کئ بل د سجدنه کئ سر مړحته کئ د باندې کې قسمونه کې بچالا برخ وې سنور کې دا, دا شرک اعتقادي څلور قسمونه دي دوه قسم دي شرکی پھیلی شرکی پھیلی کې دوه قسمونه دي تحریمات د غیر الله تحریمات د غیر الله دا معنا چې او شه الله حلال کړل او ته د بل چا ته ضرر دواجنہ د بل چا د نقصان د وجناب په ځان باندې کې حرام کې تحریمات د غیر لادامانه چې بزان باندې او شی حرام کې هغه شی چې الله حلال پیدا کړل او ولي حرامې د ز... یاري د zarar د غیر نه کدا نه کوم نوال پلانکیټه کر را کوي ځان بندې بند بابا بډ کېو مغې نهلمما د بابا ډنو معیان نه نسمکو د اویسمبی ټکر را کوئ د بابا دبار نه سانګه نه وړما ک داې سرنومالټکر را کوئ دې توی تحریما دغیرله سری بهقا ککی وګورئ سری بقا یوصل اتش فیطم یاد کی یو سل اتش فیطم یا یو انناسو کلو ممع پی الارضی حلالا طیبان ولا تتبیو خطوات شیطانو اے خلقو خوری داغی ناشی زمان کی حلال پاکو ما از ما کې حلال پیدا کړلې پاک دا خوري حلالن طیبا حلال پاک ولا تطبیق خطوات دی شیطان خوري حلال پاک خوري سمانه امر د فرضي باحت ما حلال کړین بزانه باندې وایي ور بسی یو ګورې یو څل دو بیا کې بقره محرمات ذکر کړلنی انما حرم علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر و ما اوھیللہ به لغیر اللہ یا ایھا الذین آمنو کلوا مما طیبات ما رزقناکم دعویا خوری مزیدار آغا چې خوراک مزر کړدې خوری یعنی مار واکلنی په ځانمه بندوي حلال شزونه په ځانمه بندوا تحریماۃ العباد او دا په عالم کی زیات دی په تسناک څه سمطره سره حلال بزان بنکړی کینې کاونه ته ګوره کوژدنه ته ګوره چې پټول کال کی دومیاشتې دی په بدی کې کوژدنه کاو نور کال کې دا سره برګتی نهي پلان کې میاشتې کو سره خپلولیکې جدا کیږي په پلان کې اورز کې خپلولیکې جدا کیږي دا غسرې تحریماۃ ایباد د مخلوق دوجنه په ځان باندې ځونه حرامای ده اورد دوجنه په خیر او خیرات کې یو د جمیش په لوري راکاږي په ځان د خیرات شبد اولې په نور شپو کې خیرات نه کړ ځان باندې بن کړل ده شانتي مختلف تحریمات دې په دې عالم کې کمکور کې جګموشی نجامین زی په ځان حرام کړی زین جار کوي ویلا ګنا ده د په زمان ګړی د روانتي نورې تاریخي سفر له چیزین بیا ځینې جاری کوي کو دا جاری کو دا مسافر بیا جاری کی او چې سفر له سوګلار شلوخین زیوچالوخ وی سره وین زند بیا دا په سفر کې خیر نه دا تحریمات الی بات د حلال ش ګنا په ځان باندې بندول دا زیګنې تاریخي عالم کې مختلف طریقه رکھے لري په مختلفو طریقه سره حلال شوزونه په ځان ما س کوي بندي تحریما تل یاد الله حلال پیدا کړی بندي دغه شان مايده کې وګوري اتاو یا کی سورې مېدا وات نمبر یاد کی مايده وات یا ای نامنو لا تحرمو طیبات ما حلال اللہ ایمان والا عمر بندوی مسجدارا و شذنا چلال دا کری اللہ ولا تاتدو تیازم کوئی ورثه بیا وورئی ورثیات کی عطا دیږي واتیا عطا دیا او قولوا مما رزقکم الله حلالن طیبا خوری داینه جو خوراک در کړي الله حلال مزيدار خوري په ځانې م بندوي بیا د سورې مې ده کې ووري یو سندره م یاد کې ما جاء الله من بهيره تن ولا صايبه تن ولا وسيله ولا حام نريگزو له الله پتا زه حرام بهيره او صايبه وسيله او حام دای په ځان حرام کړی خدا خورونو موږ له بابا ټکر راغې ناله ایمان یې حرام کړی درسان سوره انعام کې یو صلۃ د سمیاط کې سوران یو صلۃ د سمیاط په کولو مم ما ذکر رسول الله علی ان کنتم بیا دی مؤمنین خړی یا شینم د الله پاهی خړی مانه په ځان محرم وای ورپسې بیا یو څو رسم کوي ومالکم الله تاکولوا مما ذکر رسول الله علی سوچو تاسو لا کنه خړی دا هی بیا شینم د الله پاهی سوچو تاسو لا کنه خړی ما هلار ودا کړل او تاسو نه خړی او دې شیطان کولې دا غير الله د وجنه په ځان شي حرام کیه سوریاانان کی اور بسیو غورای یو صلی یشتم کی وان شاتینا لیهونه ال اولیاهم لوجادرو کوم وان اطاعتهم انکم لمشرکون قومن لا تاسو ادیون قومن لا تاسو شیطانانو چاته حلال شذونه مخلوق باندې بندای کدا جی وګون ټکر بدر کی موسیبت بدل کی قران و نه منه وان اتو اتوم کوم نل تاسو دی شیطانانو ناګارفیر ناګار ملن ناګار مشر مینګوم لمشرکون ان دی راول لے مشرکون پاونو سره جمع دا لام راول لے بارتا او مفتده خبرون کلام کی تاکید پیدا کوي انم تاکید پیدا کوي لا تاکید پیدا کوي ان نه کوم له مشرکان مفتی اللہ نے پتو تو په غآړ کې او په تو څنګه ده و اتوا دو ان نه کوم له نظر منخته د به وررکه حالال ش دی په دامانې غیر دوج انکم لمشریکون یقینا شوی مشرکان لا وشرک موکو مشرکان شوی قران پتوله گئی شوی مشرکان موږ د قران د پتوی خلکو ته نقل کوو نو خلکو موږ شوی ویلی پنځ پیرانو سره پتو وځی دي الګمو سره یو قران کی دا پتوی په موږ دا یو رم کو چې قران خلکو ته نقل ان نه کوم له مشریکونینا نه شوی تاسو پتو لې او پ په تاقیده د سره انې را وړلی موته دا خبر را وړنی لا می را وړ مشریکون نو سره جمه وړله شو مشر دغ شانې پران یو ګورې دو درشتم کې او صورت تییون کې وګور یو کوم ش کې. او سور النحل یو سوار لسم کې تحریمات العباد سور الحج یو ور درس ته یاد کې سور الحج درس ته یاد دل توئی ونفعل لله وئتنيبو رسمنا لؤسان وئتنيبو قول الزور ونفعل لله راغذ الله تا او ميو عظيم حرمات الله فو خير الله وحلت لكم لناام حلال دي تاغذر دنگر الا ميو تل عليكم مغراجا شلش پتاسو الله شي کوم حرام کړلي اق حرام دي نور دی حلال بازار نیمه بند وای دا, دا پلان کې وای چې نیمه بند دی دا, دا پلان کې وای چې نیمه باندې بند دی تحریمات الیبات حکم ایزاده چې شي حلال, دے حلال دے دی حلاله دی نیمه بندوم د دې مقابله کې تحریمات الله دی تحریمات الله دا چې الله کم شی حرام کړی دی حرام وګڼا زمانی دونه نه الله یو شي حرام کړلې لکه رمضان کې خوراک سکاک بن کړلې دو مکان دونه نه الله پاک یو شي حرام کړلې لکه حرام کې احقار حرام کړلې ندا فزان باندې حرام وګڼا الله تعالی حرام شي شي زونه هغه حرام وګڼا دا مقابل له تحریمات ول عبادت اللہ او د تحریمات الله حکمت قران ذکر کئ چې ماده شذونه بتا سمجه ولي حرام کړ دي سورہ مائدہ کې وګورئ 39 او 15 دی یاد کې سورہ مائدہ 39 او 15 کې یا ایه الذین آمنو لا تدلوا فیها وانتم حرم مو اجنکار چې تاسو په احرام کې دا محرمات دي د مکان د وجنه او من قتلوا منکم متعمدا ورپسې بیا وي او حللکم سپګنوي کې او حللکم سید البحر او طعامهم متعلقهم وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرما ما حرام کړلې پتا سمون اخهار او د دې حکمت بیانې دا مې حرام کړې وو نو کې ذالک ال تعلم ان الله یا لوم بالسماوات و ما في الارض دا مې دې د پاره حرام کړې چې په شي چې الله په دې پاره چې برکت دي عليم به هو شي نو الله چې الله په خپل ذات باندې عالم وګڼي الله تعالی علیم دی زمو بهار خبردار دی نه کدا شي کوم ټکر برای کی مصیبت برای کی نه دیو جنا دال محرمات هغه حرام وګړی لږه مقابله د تحریمات تحریمات پر عبادت کې تحریمات لالي چې تعالی یو شي حرام کړ دی ناغتاسو حرام وګڼی الله بن کړ دین بنجو غني دا دیو جنا چتاسو الله عالم غني چه الله مايني الله تالا حاضر ده ناظر ده زما ده حال نه خبردار ده رمضان دي خوراكي بن کړ ده داولي لتا نم ان الله يعلم الله زما بهال فو دي خلق نه خوبه طرف ده شي با نه به جوړكي ډاټر لبلاسي جالي چټ به جوړكي زماره شوګر دې ما له خوراک روا دي الله خوده نه ګر الله ته معلومه زماره بندا باندې لټاي هروغ موټ ته ځان لونه کړل بازار کې خوراک کړي خو ځان لونه الله ته می کړم او به دې خولې توا جوړي او داسې کې نیمتې رګا نیو بار کا نو الله خولې نه چې داني فيديو خولې ته بس پد تحریمات اللہ کی حکمت دار ہے کہ اللہ پر پر جان منسو غنی عالم غنی تعالی تلا ما انی زما زحالنا اللہ تعالی خبردار دے کلا شی کونما نسی ور پسی مخجم جی کر کے نوی کی حکمت یا یوالذین امنو لہ ہم لو انکم اللہ و بشی مین اسو تنالو اجکم و رماکم لعلام بمعلوم کی کہ اللہ مے خوفو بالغیر چې دا الله نے به شیریه تهریماۃ العباد کی تهریماۃ اللہ کی حکمت سره الله تعالی هغه بندخ کا راکیش د الله نه ری لعلام اللہ مے خوفو بالغیر چې ښکارہ کې الله هغه بندو چې ری د الله نه بي شا ځان لکمر دا وبن شی او هغه فراغ د مخه ته پروت د الله نه راکې دا الله دی بنده ښه کار کوي چې ځان له ناس هم تګې ده هم وګې ده فرګه فوط پروته اسکاګي پروته خو ورینو ولي معنی یي عالم الله یو خافو بالغیب کارا کې الله غا بندا چې الله نه یریږي پپټا څوک وسر نشته خدای الله نه شان تمام محرمات ګنونه الله حرام کړی ولي هغه بنده معلومه چې الله نه یریږي یوسف علیه سلام پا زان لزه کنی نصوی اینی اخاف اللہ دا اللہ نیری گا دا غشان هر یو گنا اللہ پاک ولی حرام کرلی تا معلوم ای چی زمان دا بنده زمانی ریگی دا گنا پریدیو کنا پا زان لزه که دا ګنا کوي دا خو کله کله الله پاک دا بنده نا سادر پوردگی پیو پیر نا پوردگی نبی علیه سلام وقتی و بوده ی دا غی زیغ لا کرلا یا وړوډیار نبی السلام دا, دا ول ظلم بیا بنه کوي نبی السلام یذشه نظر پاول ځرمه شړې دا چا نخپل د حیا صدر نه پورته کی دا خو عادی شي نو الله تعالی صدر پورته کی پاشي کی مخلوق یې خو دا نافرمان دي په یو پیر دو پیر باندې الله بخبر با بندہ فردا چې خوچې دی عادی شي نه الله دې پرده پورته کی رسوای دیو جنہ نبی علیہ السلام سوئی اتقو موازیت توہما اتومت زین ازان بچکا کم زیک استاف ایمان دن ماہ انتومت لگی دا غین ازان بچکا ازان دیو ساتا دویم دے نظر دا اللہ شرکی پیلی کے دویم قسم سو دے نظر العباد یو قسم تحریمات العباد دویم قسم دے نظر دا مخلوقاتو کیله غیر الله ده 파ره ده نظر کی پدیا کی زبان دي چې ما باندې بده سو کی نظر کی دو مسئلې ځان په واکایو ده نظر دو مخلوق یو دي سالي ثواب دونه خلق بعضی خلق په مغالطه کې ناپوهه مليان ورځي مشرکانې مغالطه کې ورځي زمونږ یو ملګرو واسو مشته استاد بهري ملک ډېر قابل لرند درس اولنه شاگردو زه دا داوغه شاګردان کي وسلا الدين دی او جاويد دي سي نورمال غري دي سې يو پلکار او سوجبه کي بس شي اوسو خو بهر حال داوغه شاګردان چې ناغل کوټه نران دي ديو کي خو شاگردان شاګردان ډېر هوکار او لګي سيलेक्ट شاګردان مې چاغه ما سره میراو شي چې را ما قران درس شروع کړل نه پل جماعت یې مسلکونه نوموږه یاره شاگردان خیلی کار کوي او بیا چې ته به کې رکوټ راځي چې شاګردای چې هغه ماحول درساتی برقراره ساتي دا زموږ شاګردانو کې فدا فرمان دي او ریکه نوموږه دانوې چې خلکو ته ګورای چې مختګیان بس خوشالي نه بوای نه نه الله ته به ګورای چې الله بس خوشالي نو چې الله خوشالي مختګیانو کې بخا مخا سرایي ټوړ پړ لزیخه څوک بخپاي څوک بسې څوک بسوي سفياني سور رحمت الله عليه زار ايتم عالمن كثير الاصدقاء فاعلم انه اذن ديو مولا دوستان ديرو کنه پوس چې دې مداهينه اړ شي چار سلام کي اسو ته خير په خير وي او ارزوي صفت کوي ير زم ډېر خمولي سيپ او ریکن چا په خوب دږيږي دغه مداهينه مولا دي زم شاګردانه کې با دي سیم پیخي یغه محله جوړ 쌓ی مختديان بر ازا 쌓ی او رګه چې په سمانه مختديان خوشاله کیږي یا خبره وکړي پسته پسته ويغه قرآن باندې وي زمون کار کې خو پورن دی یارا زمون خښه غړاږي چې پوره کارو کی پوره کار سره بس الله ته ګورم دین ته ګورم چې الله سویا کوا دا الله پیغمبر وي دا و نه وای چې الله دا وای دا موای چېر ما حال ب خراب پلان کې بو شي دې له ځلړم او نه ځان سره مې د دې نه جو چې ځلړم جېله مرګر ماته مې ما قرآن خوره کومه ماته مرګي یاره مې دې موږ دا سوال کو دا جېله نه قرآن به را ما یاره ما دا قرآن خو ځلړوا سي پوښتنه اق قرآن چې موږ شروع وک وکم کمرنګ پاتې کیدو جوای کی ودا جو فروټ به را وډه پوجا نو چا به زما مورته دعا کوي چا به بلارت دعا کوي او زمونګه کمره به پڼور کمرو باندې خصوصي رعایت به وسره کو. چې قرآن غلى سوي لا رويسنا ګوراته بيان کوه دامه چیرته دا کوي سم مشکلا مشکلات ازي دغه حل کون کې الله دې کسانې وې وه چې پاده الله بداغين بل ځخ درګي زم ما کور ګنو چوپړې وا څه سیدا بجو صلی الله پاک دې ډېر کو زم ما خیال کې خدا نه راته نه زم ما وسو بس کوي الله پاک کوي اور پوچھنے کو تمام سخت راج ہیں سخت پراتہ بدلی گی یری گمو زیادہ جیما تیضا ہزہ پورا ہی تھا کو مصالحہ کو مجو اورکہ نسوبرانہ سو پیش دیما تے نہ پڑینو مستل سگنی سکولہا طالب ان الامر بالمعروف و عن المنکر لا يدفو رزقن ولا يقرب اجل نبی دا امر بن معروف منکر کوا معروف ستا وي قران سنت چي دا خدی نه اغ بيانونه منکر ستا وي قران دا شرق او سنت چي دا شرک او کفر او بدعت ته دا غي نه کېږي دا دوانکارو کې لایت فورس غنداستا خوراک نه کوي ولا یقربو اجلا او داستان ساني هټر نږدې کوي خود کوا صفا دین دا الله بیانونه قران دې زکو نو دا استقاره بیان ک اوری الپاز د عدب وایا مشرشید اعلیٰ غریقی رحمت کیا او قصہ او تعلیب را گئے پوشوئی نخل کو آل او نما دا خوچا مخ کی پریادر او کچی آرہ تلانکی تعلیم امرد او کچو جو آغا دا اولیاء او بارکی د گستاخی خبر اوکڑا او پیر بابا میدہ شي د خلکو خلق براکی خور شیخ اما در آگئے امام مستر اوکڑا نما دا سیچی خلق کنزل کو اول ما خدا دانوی چی کن کنزل کول چی نبیوالی کن یو خدای چی الفاظ ناکاری الفاظ بناکار نا داکی سونه چی الفاظ پا دی اخپلو رکی او خلکی خکولی شی نرمولی شی بیتر خکولی شی دون خکولی وایا اولیه اکرام اللہ جبی رحمتون نازین کن نیکان بندگان دی اعمالی کری و دنیا نتلنی اللہ با خوشحالی ور کری وما بی او تا و دین غو اړ بیاده به باندې مونږ داخله نو مساله واسه کې کلاکه او الفاظ واسه خولي سونه چې به خوله کې الفاظ خولي کولې شي دونه خولي دوا او نور بیا دی مدد الله تعالی کوي یرم کوه ددان بیا له سلام کار دی زمنګ جماعت جما دشاد توحید او سنا من کم زوری کوم مشران مشرانو کوم بنیا له خو دې جو سره تعصوب نا نا دا دا دی جو ساید تعصب نہ خپل سینہ پاگی نو کم کار چی انبیاءو کردے دا انگری کار د پاره دی جماعت سکلې بنیادی خو دے دا انبیاء سو کارو فتق اللہ واتیو یو تقوا دا الله توحید بیانول بیم خپل سنت بیانول دا جماعت هم دی دو خبرو نشر کړي توحید او دا سنت نشر کړي دا بنیادی جماعت دی او سو خپل کار دے دا غیر متعلق دا, دا خبر نہ کوما چاله چور کوئی جوړ کوئی اوٹھیں. او اوره جماعتو خپل جماعت ارشاد وغردوي کو حيا غواړي عزت غواړي او جرأت غواړي د بلې جماعت کې دي د دې جماعت د سوري دلان دي شوی نو دا قران زمانه هوا او په هغه کې او غټ بدعتي او مشرک ملا ده تو سره کین الله تعالی په تراګي داولې دا کار د بیاولې څنګه تیرام بیا وسره د الله يم دادو د قشاندې جماعت د فراو سره د الله يم داد دي نو د جماعت د سوری د لانی ځان ساته داني جو قران نیو سو تبو اس کی پلان کیه نه وړ اخپل کار وکي پخ پره وای کنه نو کوهسه قران ته کینو قران جو نور خپل کار کې د خپل جماعت د خپل جماعت دی اوري کنه لمکه بیا ته غره قران نو خو کہ قرآن دا استاذ او دا استاذ نظریہ و عقیدہ غا سگنی آریزی گنی دایو یو بیتر مشن دے دا دیو جنا دا دی جماعت دا سوری لان دیو سے گئی اوٹ تین اوٹ سا سخپل کردے اوری خوکار دا دی جماعت کوئی مشن دا جماعت چلوئی پا تنظیم دا دی جماعت, جماعت کیو سے گئی نو اللہ پاک بدن خیرون خوری دا قرآن اسی بودکو علاوی قران وبانول شي قران م رسول شي کيو غټ مبتدی او مشرک اگر اپاسی او پتا اعتراض کیدا حل وکول شي هغه بده نیری مشر شیخ دے الله غری رحمت کی اگر مثال به شو و ته کا وړه مرګه دا ف الله پاک رسوله طاقت ورکله بر پا وا کی او تاس ري سار نا چرن کا کيو دې ري ساکټو گی ول ورګي وې دا ولې وې دې حق مرګ ابراهيم عليه السلام چې کړه اور توا چې ورې شندې خپل چونج کې او برا وړي او پور وې چولې نو د مرغۍ د تورنې کې به اوسه کې خو دې خپل وس کو د حق حمایت وکون الهال دون طاقت ورکو پوه شي نته و یوډ کې یو په ریبه قرآن ویلې خو ته د حق حمایت وکا په ګرچه الله ستاسو نه سونه کاه رکھلی امامتي کې ټول خلق بدن ګرای په علاقې کې مفتديین مشرکین لېل موليان خوشتا پنج پوشن او اور خوځتا بزانه پجپيرينوم کې خونه جوړ ته وره اوربوش او خبره بنیش کولې بدات بنیش خوراله ګورینو پیره بخورې چې تیو محل لړ شو ګوره چې الله استان هرې ګدا سوق د الله د کار کوي پوشي د حق ورون کې لا هم الله پاک توفيق ور او د حق مخالف ل ير په وړ سوک چې الله تعالی شي دیو جنا د دې جماعت سره خپل جووس وسې ډيري دي قسم ما خلق دی یا دی وسو سو بوجي سروک دي کنا نو الفو پنجپريان ديوبن نو باسي وېدا ديوبن دي نه او بیا چې نور بو سکه سروک دي سوګوي متوزيلي دي سوګوي خواريدي خرابون شي دا ټول په توي دا بوجي غزار کا او قران تړه کولاو کا وګور شه الله تعالی ستانه کار افليو کړه اخلي دا خون نه کوي کتاب علم کيو علماء ته کنزل کي اوري په انجینرانه ردی بدوی ډیر ناکاره ملېدلې وایره را کوماسيان دی غنوم نالې دا کوماسيان دی ورشي کنه زمونږ دې کې خوماسی سم جو غېمه را کړلا او ورګنه قران بیانې خلګي بسره راغسته ده نو دا خوان کوي چې وسره قران خدمت کې او ته مخالفت کې دونه الله ته نځي ایوبو چې الله ما قران بیانو کنه نه بلته بدبخته ته ځان ته دې ملاوي ځان ته دې تبجيري ځان ته دې نه کوي تا ولې دې قران کوو نوته لال سي يابرغي دا حق مرغي تيابه کار سوغ دا حق خبره کاين دا غمرغي تيابه کار دا زما خو دا خيل کين یو سوم مليانو چاغي زما مرغي تیا کړوا و اسمه ورته مله دعا کيه یو دا ډوب مليسي و الله جي غري رحمت کين کله زولي زما ماتي ميسي خرشيو دن مثلا کې يوازي همونې ملګريو يو يو دي گا شوړ کې مليسي پهاتشي ره هغه و چراغې ماتي ميسي مسئله کوا ا موږ نه ملګريو بجټ تاسانو نمونه نه اخلمه ځما مخالفه دي کوم نه الله دنیا کې مرصوا کړو آخرت کې مرصواي شرکيات او بیداد به کول نه نظر د غیر الله شوا نظر د غیر الله د غیر الله په نوم باندې من کول او نظر ور پھیلی دویم قسم دے قرآن دا د شرک پیری دوم قسم ده قران د دین نظریه رات کئ چې د مخلوق په نوم نظر مور کوئی دا شرک ته کفر ده لکه سوره بقرہ کې وره یو سل او دری یا نمبر آیات کې بقرہ سل او دریو او یا نمبر آیات کې یہ اصل درے ہوئی ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمِتَوْمَا او شي رحم دي چواس پور ته شي پاره ده پاره ته قرب یو نظر ده غير الله ده او یو ایصال سوال له دوانو کې فرق ده زموږ یو بلګره خبرونه ده په ورو کې ولا بهري درس کوم نو په دې خو داخله کې به کور په کولی ولا سمه کې ده مونږه کلمه سره نو شروع کړي نماز یو کال مسله وکړه نقصه بیانو زمو یو ملګری دې قصابین مې لرن اوسېره د غماتې مليسې نور کل زمونږ په ولسمه کې دوه سالي وたり سکالي هغه یو سالي هم په الله هم ووته دوه 카메라 غلله زموږ ملګری به یې مول داغه پلاټ هغه کور یې نه وکړه چې سکال وی ولسمه نن او بس مليسې مسئله کړله دا شی شي ته دینه قضاریغو نږدې پلاټ ضرور غواړم ته غلړ د خپل مولانه ویزیه مولیسه مسله کړل چې ولسم مکو یودا زمونږه بچی مې شنه کول څنګه چلو نو مولا ورته سوې پیسړیا دا خو خیراتونه دي څو ورته ولا سموي څو ورته دولا سموي هر بوښې پیدانی مولیا نن به دوی چې ولا سمکوې سبب دوی دولا سمکوې بروي چې جیمون مکوې بردوی د سار مکوې د ماس پکې جټول ختم شي وې گوی سر خیرات که او خپل مری که سواب بخی دا گناه ده دا مری خیرات دا محتاج ندی ما ناغتا پوسو کنمه گورا یو ایسال سواب ده خیر و خیرات کے مری که سواب بخی دا جایز ده پا دیکی دا عقیده سین دا دا عقیده چی دا مری زما خیرات دا محتاج ده مری دنیا نتل لی پا خپل سنی شکوه زدا خیرات او صدقو کوم د دې ثواب د خپل مړي ته چې الله پاک ولا سورک ورکی د دې هغه ثوابونه ورته راسي دا جایز ده یو صدې ماوهل لغیر الله صدق او خیرات کې د پار د غیر الله نه پدې کې دا کې دانا کدا نه کوم دی ولسم زوان خو پکې د ولسمه ننښته سوقه ته بوځي او کله هغه په دې کې دا کوي کله ولسمنکم د ولسمه ځوان خو بکی بیا ټکر راکې مال کې برکت نه لګي سارو کې برکت نه لګي د ولسمه اوږه زکو ورکم چې د پسل بیا پټه نه کړي د ولسمه سوار ساروه زکو با سم کدا بیا ساری برکت نه کوي ساری نړيری نپ یو لسمه کې دا قید سره دا دی عقبه نظر د غیر کې د عقیده صدا دا دی عقیده کده نکوما نما باندې نظر نه کوي ځان ورته محتاج دا شی شرک کوي دا دی او الله خاصه چې الله تو ځان محتاج کې مخرو تو ځان محتاجی او مړو پس سیمه صدقه کو خیرات کو نه په دی عقیده کو چې دا مړي منځان ته محتاج غونې خپل خیرات محتاج غوندا جیز نه مثال حساب جیز نه او تقرب د غیر الله د ساده ناجیز دی نه دی ولا خیرات خلق پځیا دا کې د کاين دانه چې مړ دا خو خیرات ده اوسو کې خپل مړو پسي کې اوسو کې دی ولا سمي ځوان پسي کې اوسو کې چا پسي دا خیرات دا دا خیرات نه دي دونه کې فرق دی دی ولا خیرات چې کین پځیا کې د کې چې په ما نظر کی او خپل مړو پسي خیرات کین پځیا کی کې کی د چې زه ثواب مړ ته رسیدونه کې فرق دی بلخه برابر دا دا چې دا دی ولسمه نختې چگی او دی ولسمه ځوان ته ثواب بخي نو دی ولسمه ستا ساخيره ډير محتاج دی که سامورک لا ډير محتاج دی ولسمه ځوان پیران پیر رحمت الله عليه اخول علم تیر شهو داږي کتابونه دي الحطور رباني تاسو سما خوده لرو دادا شيخ عبد القادر رحمت الله عليه کتاب دی نري اولي عالم هو اولي نیک بندو دنيا کې نیکی کړوا ناګه سخر او خیرت دون نه د مفتای له کسونه چې صاحب دادہ مفتو غنانګارو علیمان نو پدین باندې نه پویلم نو خیر ته چې د اجر خیرات او کې دی ولسم زه نن د خپل مور او پلارو یالله پاک لري سو مې خپل ابې توبه خو دې سو مې خپل بابا توبه خو ای سو مې خپل کلیه مغبره مسلمانان توبه خو او دې سو مې دی ولسم ان توبه خو نه نه نور په کو نه شریکه د زک نه شریکه دې بیا سکی گی بیادن بابا خبه کی گی اوری کنو. او دا نکتہ اصلاح و رسوم کی ذکر کرلہ خاماتاو سوئی کنو اصلاح و رسوم دو اشرفالی تانوی سیم کتاب لیڑے بہتر دیکھ دا نکتہ ذکر کرلہ صفحہ کې سو تری پنکی وماوہی لبیہی لغیر اللہ ویباد خلق وئین و مون چې د بارون دا ګړه او چرګړی او چې لیونو دا منږ د بابا نوړو خو په دغه دی کې غریبانان خلکې ملګانانی نهمونږ د غریبانه سر تاون کوو غریب سره تاون بارون خدي هلتهکی خل که نه په کتاب کې دا نوتهویلله ته ورده و چې تا دا ص دقا خیرراغه سستا د بابا او استستانس کې په د املارونسونه غریبانان را ځي د غریبانان لول نوررکې سب خپل کلی کې غریبانان دي نور اورګي او دا چلی درو ان کړلې به بدل بار کې غریب لور کې ولې وې په دې کې چللې وې دا غریب لور کې نه بابا بیا نظر نه کوي هغه دې دای شي بابا په ما نظر کې دا شرګه کې دا دا 150 بانس په کې دی وای بازي لوګ تاویل کوي چې مقصود اصلی هماره مساکین کو دینا ہے هي ته غریبانا لور کو چون کې يې لوګ وا جمع رہتے ہے اور دا غریبان دلبار کی جو زکل تو اس لیے وا لے جاتے مگر یہ محض ہیل ہے تا خدا خلک سی لے کی کیونکہ اگر وہی مساکین اس شخص کو راہ میں مل جائیں دا غریبان پلار کی میرا اسی کو کور په وا کی ملایي اور سوال کرے سوال کی جما تاون سرو غریب یما تو هرگز ان کو اس چڑواویں میں سے ایک ذرہ بھی نہ دے د دین ولی نور کی دا نظر منختہ اور یہی جواب ملے کہ جہاں کیلئے لائے ہیں وہاں تو ابھی پونچا ہی نہیں علاکہ منگی دلبار تو اڑلتا لائے نہیں اتنی فلا رکھیں اس سے معلوم ہوا کہ قبر مقصود ہے مقصود یا اگر دلبار دے قبر مقصود ہے مساکین مقصود نہیں ہے او بیا پھر وہاں پونچ کر ویسی بھی تو مسکین کو تقسیم کر سکتے ال تکیشلہ اللہ رکھو سوکی غریب نہیں شور کو لے د روانه والے چیزي مددا شکراني پلار غسو کې خدا الته کې پدل بار باندې واچي دا ولي اچي دا غير رسلي بي غريبانو يوالي دا زګه چې بابا زمانه خوشال د قشيرګه ده ها 152 صفحه دا او اصلاح الرسوم دا اشرف علي ثاني رحمت الله عليه دا ځان سر ساتي ډېر کتاب ده پدې کې به اسقاتي مراجعه باندې عمرت کړل 171 صفحه کې دا غلط ته دا او روح انا وی رازی لکسن استا کتاب کر و روحونه لوو رااضې له قسم چې ما ته اوس سر اګ کتاب کر کړی چې د میروونه آدم وین سورونه ولیوم دی و ای سر صفحه کې چې دغله تا کده ده او ختم پر اجرت لینا نه دا نهجی د 1 تر صفه کې دا بیایل بیا بیاتر کتاب ځان سره سا سوو کتابونه خردي هل بالا نوین شو اصلاح رووسوم شو تس کېره شو لبرار شول په خبر می دی پوری کولا چې نظر د غیر اللہ سر دا ناجیز دی او حرام دی پا دی شو دا حیلی لٹوال چی دا خومنگ چې دی نو ملو پس رای خیرات کین آگا جیز دی جی دام شو دا دغه گا کې کی پرک دی ملو پس خیرات چی کین آگی سوئی عیسیٰ او دل د دی شکرانون آگی سوئی تقرب لی غیر اللہ و ماو حیل بیهی لی غیر لما لی تقرب غیر اللہ جواز پردي شي په پا دي د فار ته د غیر اولاد عام نه دي د لشان سوره مېدا کې درې ميات کې سوره مېدا درې ميات ورمات علیکم المیتان ودمو ولحم الخنزیر وما هو لله غیر الله به اوغه شي چواس بردشي غیر لله د فارق تقرب د غیر الله پاغه دا چر چر ګوړې دا د پلانکی بابا ده خوښې کلاګران ما درس کوم نال تکې یو سړیو قران تناسو مشر سړیو یا په چېرې د لاجو بخي ما چې سوره ميدو ویلنا ما ته ملي دا فوران خو یو سوې موږ بل سکو مې ولې وې موږ په دې لاخه کې یو یو را راغونکو دې به له ګاډیو کندو لیونو پیسې لمو یو زما یتیمانان نو سيدي دا غو یو کټه را یا کټه موږ غوجل کې تړل نا او په دې انتظار یو چې خلکو کله ساري لیونو پیسې لوړون دا وسرونی او, دا دا او نو سیمې یې ایمانان دي نو مې سې کاروکه چې دغه کټه یې دی ایمانان او کټه دا ملګا او که ماخه اخرسې دی خپل ایمانان به جمی په زر نو وسمدا کوي او ما او هله لغیر الله بی اغه چې आवाज پورته شي د پاره د غیر الله پاغي زمون سره ویل کار او سلطان احمد خپل نو دي دغه و دي چمتلۍ نه دی افلا دیکی نیو مشکومه ای مشکومه ای دا چه ده؟ چینکوله ای در چینکوله ایو ناغوی او پا حرم یاشکی مال او خواب بانگی کی ما تا دا بابا جیلی ساو چی پا تا من الاس ماس را که برکتی شی ناغو موحیدو ناغوی زمان بانگی و اخلا میلی لیسم زن لی خرس کما جی اخبر خلا نوانیو گر زمان او دو درش موردش داو تیبیت دیا مټي بازار کې واخلم چې خلک درنځي مباجدي خوشاله او دا مټي را الله کړو پردا دا پر دا وسم داګه یار پوشګن په دې کې има مسله کوله یو یو اسرائيل مباسي ماجیګر ټینې منډي وای و سينه پیجنم چې اسوګو ما دې مولې سیمولې کال فوال کې چرګوړي والو کارا چرګوړي یو چرګوړي دا غې نه غټ چر بانګي یا چرګ جوړ شي نو چې غټ بانګي چرګ شي نو بیا موږ واخلونو دا لې یاسو دي مې قسم به ولې سي بغډېره هوا کې ولدار دې ته مې قسم به وایي ویل دې یاسو ویل دې بیا چا ځان یو وس هغه چرګو دې غټ شي دې نو ما نیو ناغه زنه نه راتوي چې دا شرک دې مليسي مسله کړل شي نو زه به تا وسران دا شرک ګناه دې ګسي شي خلق دوننه په یاره کنا دا دې نه نه خلک ټول پوره او هغه شيکیات وس کم دی خو 파ره وګي خلکو بوتان دسي ديكوري پوشکنا نو قران سو ماو هلا لغیر الله بي هغه شي حرام دي چې پور د شي په اړه تقرب د غير الله باغي دا بانغي دا چرګوډه د طلان کې دلبار دي دا حرام دي او دغشانتی سوری انعام کے یوصل ادیشتم نمبر ایاد کی سوری انعام یوصل ادیشتم ایاد ویوم آیا شروع جمعیان پور تبیکو نو ابوئی منگا قالاو لیاو امو ابوئی ربنا سمتا بازونه بازین منګ پیدا غسه بازو بازوم منګ له به نظر مرغتی بیسکولې پیدا ما غسه دا باز په بازو باندې پر بسیو غورې بیا درشتم کی درشتم و دېستوم کې آیات و دېستوم وجالول لله و دېستوم آیات وجارو للله اوګرزو د خلکو الله دره منماه دېنا چې پ کړی والله منل هرې د فسل نه والله نامو د ډګرو نه فسل کې د اولهسمان اوږې رکئ ډګرو کې ساار وررکې نصبا برخه فقالو هذا للله ب ظامې وي الله د په غمان ددي عشر سر د الله ې قبانی. و ما او بیا دیم سته حذف کر دیں سو فقالو فقال هذا لله بذایو هذا لشرکائنا دیم وصلجی کر دیں او د زم د صدا رو د یو اللہ یوا د اللہ لو بلی صدا رو د لسم ازوان من خطبور کو د پلانکی گرد بلیگو فما کانا کم ایسا کی گڈ بلی گو فما كان لشرکائکم کم سچ د شرکا و د پاردا نو فالای سیو لللہ نو رسل اللہ تا قرض وبکی خو ولا سمکای دان پریری وما کان علی کم کمه سچ ز اللہ ذا و سیو لل شرکایم ک زکات نور کی خیر خو ولا سمکای او شر نور کی خیر خو ولا سمکای سام یحکومو نو بد جا چی پیسره کای دیو بد پیسره وکڑا چی پخپل مال کی د غیر اللہ سم مقرر کڑا دد بابا ایسدا او دو شانې س نه حاللی کې وګورې شپ بسم کې نه حالو شپ ب لوونه للیمالله او ګځ ا هغه چالله چې نریپه نصبا برخام مییمار رضقنام دانا چې ملوور کردیم. نور د باره ابراهیم مقرر کړا دادی ولسمه ځوان منښتا دادی لهونو پیر سیو ګډ چرګو ډاوت لیکم دا شان سوري نحل کی بیاو ګور یو سل پیندسمه اتیه نحل یو سل پیندسم انما حرم علیکم المیت و الذبح وال حمل وما اوحلل لغیر الله بهین اغه حرام دی جواز پر د پار پاردا ګیر الله پاګم سوره حج وګوره درښتمه یاد کین سوره حج وګوره درښتمه یاد فج تنبر رسا من الاوسان ځان بچ کین ار رسا د ګندګینا یو رجسونه جسته نجس اې ته وي چې په لچي جامه نجس ده ولی دشوا بیلما دشوا یوری جس سے ریجس گندگے تو کمشینې چې بوی خېجن هغه طریقې سوې غل غشان شو قران تعبیر کړی بصرہ پر یوری جسرا فتنې بری سا مینل اوسان ځان بچګې د غولونه وختو کې معنی سره ځان بچګې د غولونه غول کم دی مینل اوسان چې بدل بارونی اچولنی کمشه چې بدل بار غرزولې دا ولې کمه شي چې د غیر الله د پارا بخل له د غلې قران څوی دی ولسمه د ځوان منختہ د غل جن به کوي اورې دته پرلطوالی یو دی شلپین در اتلم بابا د یلو بخل د سرمدریسونه دی جانو کې اوسړې اوس ولاله سرک پغاړه د غلندې راوي نو وخت یې ماجیګر ته نیما دی له سې خیرات وکړه زغد ته پوسنه کوم قاسم خلذر الله مې سخیرات خیر ده یو له سمې انما اغوالب ما غوره ان سره قار شو زدي به مخر عالم ازل خپل کار غمات حل وي او غوسه کې پیټه عمل کوي نه کې قران سوي فدني بوريسه من لوصان زان بچ کې د غولنا او د سوي دامي د بابان خرد راولله غوري د پېسکي बैठक راوړي تقسيم بخل کو خرد ستوي وړل شي شي چې جو وړل شي نس پوه شي کنه قران ورته پار بهول وي د یو د بارسایي پا کې غول وای او کوم ورته په بوختو کې ترجمه کو چې دا غول دی نو دا پنځه یې جوړه کنا دا د بابا شکراني نه وني سړیا من دا د پیر کتاب دی خو دروې زره رحمت الله علی د پتواله غول لا پاچا چې نه زره من اختر غیر الله ور کوي صباح د وسو د باذ عوام این ایام گا و و غیره نظر کردا به باد خلق pisan او غडा نظر گئی از برای کفایت مهمات دنیاوی د خپل د دنیا حاجتون فرقول د فارا و برسر قبر بکوشن د کور بغړ لالی بیا دیسوی پر بسی پتو لگی ګوران فذابح مشرکون والمذبوحه میتتون و امراتو بہینتون حلالون کې مشرک شو والمذبوحه مائده تن دغه شی مردار دي ومراته بیانته خو د طلاق دره پتوی فذابهم مشرکون دا زفې شوګه دا مشرک شو اورید ایمان نخلا شو کلمه دی وای والمذبوحه مائده تن او دا د یک مردار دي د ولسمه زوار مرخ دی په خللا مردار دا تیر سی ورته پاره بي کې سوې مائته قران او ته پاره بي کې هری د ورته سوی ما خورده را وله خورده سه خوړ ل ش شي ش چو غړه شيسهشي غل او منور د غې ترجمه کوو چې م کو غل مخوره دا پنجکان جو وګوره که نه دا خوردو تهغويکه دا خورورته پیر ومي لګ نه غول مضب ح میته تونه ش دی او بله تو س وکه هم را ته باید نه ه خ با در باندې خدم تلاقه که چې دول ماخته جو وکړه بیا مولا راولې او تجديد د نکاحه کې بیا مهري دي دوباره طوان کې او لې اورې کنا والمسبوحه میتتون ومراتو بینتون دا دړي پتویې فزاب همشرکون والمسبوحه میتتون ومراتو بینتون خو د طلاق شو دا هوتا لوی تور وګړه حلال دی په ځان طلاق کړه اورې منخد دیو کړه لوی تور دیو کړه دا ناجایزه درښانت مجموعه الفتاوی کې دویم جل دو سوا نها دا شه ناجیز نظر د غیر الله دا سده دا ناجیز ده دا مجموعه الفتاوه دا دا مولانا عبدالحی رحمه الله دیکن و ایچ نظر د غیر الله سده دا گناه او حرام ده ناجیز ده النظر اللذی یقعو للموات من أكثر العوام حقا نظر كمروا لعوام مرين وما يوخذ من الشم وزيت التباتياني ورين التگتير ورين غلافون غرد إلى ذراع الأولياء داولياء وقبرون لورين تقرباً علم زان ورطنزده كي فو بالإجماع حرامون دا پا إجماع دو ولمو حرام دي دا شكراني جباد البار وزول حرام آده دا صادر حرام ده او ری دا جنڈا حرام دا دا پیسی حرامی دي او ری دا چرگوڑی حرام دی مومپلی او پیر موٹنی بیخدا حرام دي دا چی خوری غول گول چی خوری او ری کې سب او سرکے دیل او قبرو کنی دا با دپن کی خوا ایسی نیچی بیخوری کوری حرام دی خیٹی تو اچھول پوی گئی دا شامی دا زمک دا مذہب کتاب دی او دی نقل کردیں صفحہ ایک سو اٹ دباب الاعتكاف نادر کر خیمت کی ذکر گئی ہاں دے ہوئی چه و منها د دے وجب بیان کردا چھنہ ذرو نیاز ذ مخلوق ول من لے دا گے دے وجب بیان کر لیاو انه نذر للمخلوق لا يجوز دا مخلوق د پارہ نظر دے او نظر د مخلوق سدے جائز نہ دے ذكا نظر عبادت وعبادت دا مخلوق سده دا شرق تا گناه ده در موجه ومنها ان المنظور له ميت والميت ولا امله ده چه مره نظر منخ توری ناخو مره ده اخو پا دي مالكی گی نو او پا نظر بانده و پا سر مالك گرزه غريب با مالك گرزه در موجه ومن ومنه ومنها انه انزونا ان الميت تصرف في الامور کدعاق ده چه مره کار کارنا کئی دون الله تعالی و اعتقاده ذلک کفر د کفر کړه او بیا باج خلک دا و چی نه دال د کیا غریب انانی نه غریب انانو له ور کوي کنا خبر لنه ور کوي نماز تاسو شرف علي تانی رحمت الله علی 153 صفا والے پیشوی صاحب رسوم کی غوی دا چلول لدا سی دا پراډ دے دم د قبر لوري کنه غیبانان بازار کوسو کې لګ ملياږي اول ونور کاين نو دا تصویر چې باځي مليان کاين چنه کتابونو کې چې لیکل شي نظر د علماء نه ناغت پدیما نه چکه برل ورکاين او دا څریلته چې غیبانان ورکیند خیر دي ما تصویرو کنا ما سره تعلیمو غاډي کې ناسو ملګرن کې غاډي روانو مخترمانی طریقونه ما ارسړي پیسي وغزار کې خبر ده د دې داری په پیسي جوړ دا څنګه یې وې زمونږ یو علماء دا چې د دې ملنګانو سره او د خدمتګارانو سره تاونکو کو داخه کار دی او نماته صد اشرف ali تانې رحمت الله عليه کتابوالې به دغه چلول له داخله دا او یکا دا کې دا چې مونږ يلته ملنګانو غریبانو ورکو دا پرارد دي په خپل کلی کې د غریبانو ملایي غو لینور کې دا, کی دا, دا غلطوړي خل چل دال می کچھ کال کال هه مقصد چې بابا ماما نظر کې د شرک کوي او او دا نظر دا غیر الله مقابله کې نظر دا الله تعالی دے دا الله تعالی نظر سره دا جائز دے نظر سره دوی ایل تضیه بنفسی ما لم یکن لازما علیہ معلقا بشیء ایل تضیما على نفسه چې د بخپل ځان باندې یو شی لازم کی ما لم یکن لازما علیہ هغه شی کې لازم نه مو معلقا بشیء چې په یو شی پورې معلق کی نظر دو قسمه ده یو نظر مطلق ده ایل تجم علی نفسی ما لم یکن لازمنا علی الله پاک استفنونه ما یو ګډالالو ما الله استفنونه ما بدون صدقه او دون خیرات کوما پوه دا شی به استفنونه من ور کوم دا نظر مطلق ده دا شی و ټول غریبانا نور کې ځان وتی نه خري بیا کسر یک ګډی کار یو نظر معلق ده نظر معلق سمانا کدا مریض می دمرز مرض جوړ سن دا, دا بي زبالالوما کپلان کې دا سفر نه راغې نصارې بالاالوما دي تنظر معلق وي دم جائز ني په نبي عليه السلام دي صفت نه کړه نبي عليه السلام وي شومان اسې الله له نور کوي خو الله رسول کین الله ولا ور کوي دي اسې الله لې بې سکور خو دا مریض ولا الله جوړ کیندې بې سکور الهال کې مسافر ولا الله پکور کیندې ولا رسول ګړو چرګړو نو د دې صفات نبی له سلام نه دا کړه خدام جایز دي دا الله په نوم باندې هم جایز نو نظر د الله تعالی سره هغه جایز دي وګوره نظر د الله تعالی قران زی ګر کئ ها بقره 20 او یا کئ بقره 20 وا یا کئ ینتوب ذو صدقات فنم ما ومان فقط من نفقه او نظرتم من نذر فان الله يعلمهم اغه چې خرج کوي څه خرج ها نه پي او نظرتم من نذرين يا پيشکاش کوي پيشکاش په ځان یو څه لازمي ده الله ده پاره فإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ الله بده په حکم د دې نظر سره دا نظر پوره سوری حج کیو گو یو کم جرشتہ محیات کی یو شید بزاما نظر کو نداشے نظر خپل پورا کا یو کم جرشتہ محیات سوری حج سم الیغضو تفسهمون وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ او بیا دلر دگی خپل خيرین نو pore dگی خپلینه منختم ويوفون نذورهم pore dگی خپل نذورون داسن سورې مېده کې مې د میات کې سورې مېده کې یا ای او الذین امنوا اوفوا ایمان والے فلوزن فر گئی اور بس یہی لا تحل شاعر اللہ تہ سرو پر ام گنے پزت مند شزند اللہ کی ولش الحرام ولالحج والقلائد تہ سرو پر ام گنے پاجے کی او پامل والے کی اګه منښت یو د الله د بارته لګلی نه پایي کی د صرف روا ما غني د الله په ونځي منللا نه دا پوره کا سرته نو د نظر د غیر الله مقابله کې نظر د الله تعالی ده نظر د الله تعالی سره ده جائز ده او نظر د غیر الله دا من دا ده شرک قسمونه ده اقسام دو قسمونه شو اعتقادی او دغی سلوور قسمونه او بیا فعلی او دغی دو قسمونه پینځمه قیده کې اقسام د مشرکینو د مشرکینو سلوور ډلې دي یو دی مشرقین بل عباد الصالحین جنې کان بندګان د الله سره شریک پیدا کړلنی دریم دي مشرکین بل کواکب سوري د الله سره صدا جوړ کړلنی دریم دي مشرکین بل ملائکه ملائکه د الله سره صدا جوړ کړلنی سلورن دی بیل مشرکین بیل جین پیریان دا سری صدار رکھلنی مشرکین بیل عباد صالحین چنیکان بندگان دا اللہ سری صدار رکھلنی او نیکانو بندگانو لا دا اللہ پاک سپتون اور کئی مشرکین به رواه صالحین <تصفح> شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بل کتاب کتاب الرد عن کی نقل کر دی۔ وا اکثر الشرك فی بنی آدم من اصلین اولها تعظیم قبور الصالحین وتصویره تماثيلهم للتبرک بها شرک دو طریقوں باندې فاروقی ہورشه دی یو د اولیاء د قبرونو تعظیم او بل دغی شکنو نه جوړول دا, دا غنیکانه شکنو به جوړ کړو اغه ته به په نظر باندې کاته او یو د قبرونو تعظیم چې د اولیاء د قبرونو به سکو تعظیم به کو یو د قبرونو احترام ده دا په شریعت کې جایز ده د قبرونو احترام دادې چې مقبره کې با ګنده شینه ورځي قبر باندې بپاسسه ن اړوکې به کی خبر نه پمال کې خبر دی کاو اړو کې بهکې خا شوو د به واخې بل به د پن کېګزارې بیننو دا د خبرونو احترام دی یو د خبرونو تاظیم دی دا نجز دی تاظیم سر دی چې په مقر کې پیخبر باندال خور کې او جنډی ورته زانان کې او او ملوکووس کې ورته کې دداخلګصورور کئ داخل کولا چې زامن ورکیو دا منگون و تغریماتی کی داخل کولا سور کئی داخل کولا قلبا ورکی دا تعظیم دی نا تعظیم دا قبرونو دا سده دا شرطه پدی دو تر یکو سران پالم کی شر خورشه ہو قرآن پاک پدی نظریبان رد کئی بندگان ګاندا الله سره صدار م جوړوي قرانه پاک کې کلا کلا جن ذکر کړي جن مخلوقات دا ټول کمزوري دي لکه سوره عرب کې وګورئ یو سلسلون یې آیات کړي سوره عرب یو صدر صدور نوی عید قرآن وئی ان الذين تدعون من دون الله لا كسان شرمت کوئی بی دلانا عباد امثالكم بندگیان جي ساسو نشان دا ساو بندگان جي بندگیان دي بنديان ته چغواي بنديان رحمت کوئی دم کوئی ذغشن سوري قاف کي گور او دوی ميات کي جن ذکر ڪئي دا دا ته خونه هي چې بیان کینې کله کله به جنز دګر کې مخلوقات سني شکواله دا ته تبلیغ نه جوړ دارش نو اخلاق پر شپول ټول مخلوق سني شکواله سوره کاف یوصل دی میات کې یوصل دی دلته وي اباس يلذين كفرون گمان کي کافرون ايتخذو عبادي نولين سما بن ديگان بي زمان مددگارو اننا ذنا جهنم الكافر نزلا ما تيار کھڑے دي جانم کافر درم المستيا يوه یاد کي ورته دو پھر کافر وي چاتا ایا دخیزه یواجی من دنیا ولیا دنيکان بندگان معاون ګرځه د الله سلام د کارو سر ترسی حजत رواجی مشکل کوششه قرآن جن ذکر کو کلا کلا نو ذکر کای اولیا سنش کو نو ذکر کای لګو ګره سو له توبه کې یو درسته کې سوره تو با یو درستم الته نور او سوره تو با یو درستم کې اتخذو اخبارا و مربانو نیولیدیو مليان خپل بیران خپل ارباب من ذون الله نو یا ذكر کرا نتا تم قرآن اخون اخوي قلب بنا ذكر که پیر gained اغ Aghajaー طروا اولیاء اغhaja aghaja طروا ندیم ملائق یو یو نو برالی قلب بجنسی کر کے ټول مخلوق صد یقال نو قلب بنا ذكر که پیرерыان صد یقال نعولیاء صد یقال نو ملائق صد یقال ؛ او کلکل قرآن یو فرد زکر کئی یو یو تند زکر کئی لکھو گو رئی سورة توبہ درستہ میں آت کے یو یو نمخلی وقالت اليہود عزیر امن الله وقالت النسوارا المسیح امن اللہ یهود بوئے عزیر علیہ السلام دا اللہ نازو لدیم عسیان بوئے ایسه سلام السلام دا لنا زولیدے یو یو نو مخلی دغ شان سوره نوح کیو گورای د پنزو اولیاو نو منی غسی سوره جنو دریشتو م یاد کین سوره نوح دریشتو م یاد کین د پنزو اولیاو نو منی غسی <مس> وقالو لاته ضررو نهلیته کوم و باغې لا ته ضررو نهته کوم م پریددي خپل مزګار خپل مزګار م پرې واللا ته ضرون مفرد سوا دل بارو ویغوصا او مفرد این یغوص دل بارو دادن ایکان و بندگان نمونو بخارین ست سو کې نقل کردین وی آسماء و, و رجالین صالحین من قوم نور وہی اسماء رجال صالحین من دا دنو سلام قوم کی نمونو. او دا داد نوح علیہ السلام په قوم کې د نه نمونه او دی یو یو کبیره د پاره یو یو دلبار حجت را ګرځولیو دا, دا نه بندگانو بندي ګانو کله چې دا دنیا نه لاړو نو شیطان را لای قوم ته وسو سوکړه چې تاسو هم شران خلاړو اوس بس کوي نو به ورته وسو نې شیطان ولګي د دېو شکونو جوړ کړو ها شکونو جوړ کړو سوراتونه دا یې شکونه اوبمنه به ورته قتل دا ود بابا دے دا سوا بابا دے دا ووس بابا دے دا نصر بابا دے دغه پیړې چلاړه شیطان بیا راځي وای دا ساسو دې نه کانو دا شکونه چې پراتې دي دا ولي پراتې سازوم شرانوبادی بندگی کولا کو نو دغه پیړی هغه بندگی شروع کړه په دې طریقې سره شرک په عالم کې وسو هغه غور شو قران نو مغسره د ودا سوآ یغوس او یوق او نصر ودا د رمینې نه پارا ګرځولیو چا به و سر امینه پیدا کولا کو ود دربار تبتو دا د کل قبلیو هغه ځانل نه ولو دومت الجندل کې یغوس دا دا غوس نه دی امداد چا بس امداد حاصلو هغه به غوس دلبار ترات نو دادم برات قبلیو د بنګتیفون سبب اخوا کین دو دلبارو او دې براتلو دوه حاجتون و وختو یو د عق نه دی ټکرې دی څار ټکر او کولا عقد دلبار ته رات نو داد همدان قبلیو بیا نصر قبلیو هغې ځان دپارې زیمار ګزوجو دغه شانې یو د یو کلی علاقې د پارې زیمار ګز سوه یغوس اووس یو نصر د یو یو حاج د پارې زیموار جوړیو او دیله براتلو سو د نه دی کو بیا کوو پیو کار کې نو د سوا دربار ته براتلو الدا <التبیخ> به خپل پر یاد پیش کوم او حاجت به خپل وختوبیا به کار کوم دغه شانتي یو یو حاجت د فارز ذمہار ګرځولم نصر دیم دیم امداد د فار ګرځولم نو قران پیردو کوم قران د یو یو نمغه سره ده شانتي قران کی و یو بل نیک بندہ دیں لاد بابا داغین ہم قرآن اغسطے دیں سور نجم کیوں گو رہی نلسم عیاد کی یو یو نمی اغسطے دیں سور نجم و نلسم عیاد کی نو لاسمه یاد دنه جام دلته وي افراتم الله تو والعزام ومنات الثالثه الاخرى خبر را کئ دلات بابا خبر را کئ دلات د بخاری حدیث تے امنی کسیر دا دیاد تا تشریع نقل کردی وَأَمَّا لَات فَكَانَ رَجُولًا صَالِحًا فَلَمَّا مَا تَعْقَفُ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ لَات یو نیک باباو یو نیک بندو یو لطو صویق الحجاج حجیان لبے سطوان اغبِ غڑول ورکول بے لارا کی بناسو نوچکل دے مرشو فَلَمَّا مَا تَعْقَفُ عَلَىٰ قَبْرِهِ جمع رسول نه خلق په قبر باندې می جوړی شروع کړه او خل وین د قبر نه حاجتونه وتر شروع کړو نو قران نوم نه دا, دا, دا واستې او یرب قران کې دا نیکا نمونه کم نیچ دا مویان خو په هغه کې دغه نیکان ولادت باباو ود وسواو یعوس باباو نصر باباو یوح باباو او په دې وخت کې دا نور دی بیجوره بابا دیو سند سر بابا دیو ہاں میا بابا, دی پلان بابا دی دی؟ او افلان کے بابا دے دای پکی نہیں او کے دغ نختو بجے وقت کی دین وڑی وشانی دی بابا گان دی گنا دغم نیکان بندی گانو دغم نیکان بندی گان دی هم دا اللہ سی پتوں اور کھڑو هم دا اللہ سی پتوں اور کھڑلی نو قران یو یو نو مخلی داتا د دا دا خون خے اور گول مول بیان منے کہ مخلوق سن شیکولے کلا بداوے تول مخلوق سن شیکولے قرانو ملیں اے بات مل سنی شي کوی پیان سر شي کولی د اویاې شي کول داخورآ ویلنی نه کله به د یو یو نو مخلی لاان کې بابا د ت زی مار پیر بابا د ځمنو ځ موار نه بابا نیثار با بعد د نکوې موار نه د آونه د غستې لا و د اوه یو اوس دا تا قرآن خو نهښئ چې بیان کنو اجماری بیایان منې کې تسییل به کې چې خلک پوه یو علاقې کې خلکو ذمہار ګرځول نه داغي نم ووخلې دا پلان کې چې خلکو ذمہار ګرځول نو دا ذمہار نه ده دیم قسم مشرقین بالکواکب دی مشرکین بالکواکب ستوري اره دا الله سری صدا جوړ کړو ستور له وېدا الله سي پتون اور کول د حضرت ابراهيم عليه السلام قوم غریبا پسورو باندې خپل قسمت معلومه د څورو باندې کېږي او پسورو کې د تاسو روپ اکیدل لري ناګي د صائبین وای صائبین صائبین خروج توي صحاب يص ابو مانه خروج دیوم د دین ابراهيمینه خروج کوي زګور د صائبین وای ننم دا کئی دیر خلق دی او د خلکو ایمان نا خراب بئی ام اخیر دو کئیو حلق را گئی تپوسیو کو وی زمان کور کی نالگی دا از زنانے میں دپلا کرت اللہ دا اکیر نالا ما دکا حالات خاندی مولیان متاسبی دي چې کم کئی دے نو دل دیو کلی د غیات کوئی پلان کی کلي تلارا ما یو مولاو یاغت هميږي هغه وري غا سټ قسمت معلومه وي کتاب ميوکو د اسا ستاره د دې سرنه دلګي درې ستاسو ري سرنه دلګي درې اوري ندهو جنا جړګي برګيما کو په قلا را کېنا ورشي د بسور باندې خداده چا کارو د صایبینو کارو امشرکانو په دې وخت یو دا کار کې دا, دا, دا مشرک ته او جی بیا د قوم امامي نیت میکړه دې اخلاص په دي مشرک ملابسه الله اکبر چې ظاهري او د سماجینو رسيني کېو چې لړاو د سماات ته اوري کلی پڑھ کېوالو کلی جامعې جوړې له او د سماات سره ها نیت میکړه دې اخلاص په دي ملابسه چړلې بیو د الله اکبر پوهه زموږ کی چې ظاهري او د سنې نه کېږي نه د سنې اړېس خای ګندا په دي ګندا الله اکبر موږ په کې اب او بس موږ کې دای شرک ته کاغه وکي کوله وکنن کوي ابراهيم عليه السلام پدې باندې رات کړه سوریا نام کیو غوري وو یا نمبر یاد کی سوریا نام وو یا نمبر یاد کی صور انام واویا فلم جننا حلیه اللیلو هر کل آجی تیرشوہ پاگبا نشپا رعا کوکبا ویلی دستوریم قال احادا ربی حمزہ سباہم حضب دا احادا ربی اے خلقو دا زمارب دے بدبختو فلم فلا قالا لو حب لافلین ابراهيم عليه السلام وی نخ وقوم کی مولانا روم وی اندرین وادی مرو تو بی دلیل همجو ابراہیم بگو لا وحب العافلین تم دې ابراہیم شان څنګه وکړنه چې مرشو او تا لو غو سال ورکو قبر لوی او تا جنازه په اوکړه تا د بخری سور دو کوتا نشي دي خلکو نو سه رحمت شي جون دې سی وا اندرین وادي مروته بيدرین دنیا کې بيدل نه مګر ځا هم چې ابراهيم بګو لا وهب لافلين ابراهيم عليه السلام شان چاګه چې پنافي رازي مرق بيرازي نه نه خوما جون دې ذات نسمن هزم ریاضدان لرياض دان دې الارفان به اصول قران ستاي صفحه کې تشريح کړل داد ابو منصور صفاح په وخت کې درشل او دی پسايبي نو منیرت کړي نه دوی وې وې سوره چې راخېجه د خپل متلان دا دو نتیزي دو نتیزي چې سره لاس د زمکه نه پورته نو په دو می وخت کې چې لاس د زمکه نه پورته دو په دوه وخت کې ستور دو نم زره ميله مسافت قطع کوي دو نم زره بلا مسافت قطع کوي دوه نه تیز دي چې دا لازمي کې کی نه پروت کین او په دوه نم مقدار کې ستوري دو نم زره ميله مسافت قطع کړي دوه نه تیز دي چې دا حرکت دوه نه تیز دي نه په دې حرکت سره دا نه جونيان سادهت معلومه او قسمت څنګه او دا څنګه معلومه جسته قسمت دفسان کی صد لگی دل لے وکند لگی دل لے وکند لگی دل لے, لے, لے وکند لگی دل لے دا ٹول در او دی دیتوی لے کی واحیات زمان پا لاؤگو کی و رواج دے سڑے چھ مخبو مشرق باندی و مشرق طرف تا لگزوز مشرق طرف تا زمان دی گز طرف تا کتب دے کتبی شمالی دے نو طرف ته دا خلق اخپینا وزئی مچاو سون دی طرف تا نکی نی وی دا دی طرف تا بخانی قبلو بخانی قبلو نو طرف ته قد بشمالی نی او د قد بشمالی عبادت چا کاؤ سایبی نو کاؤ منگ داگی پا عبادت پانی مامورا نیو سو کوئی ننا دی طرف تا بیتو المقدس پا طرف بانده درو ووئی ځکه مې بیت المقدس په عقلي مریبي کې پروت دي عقلي مریبي چې زمنګ نا په جنوب د مغرب دې منځ کې کم طرف ته قبله ده نه دغه تر ته بیت المقدس سي دې طرف ته بچا دي کول نه دي په کار طرف ته خپل غوول نه دي په کار قبليته پادشاهرو طرف ته قطبي شمالي تا, تا نه دا شمالی قطبي شمالي دې بادشاہ کو دلته اسوره په خپل جوان صاحبینو به دامه شر الهاده دې دغه خپل زنه رغي دې کار احساس دې نه غریب تاجين کوم دې پتاجي ما مامور نه وتر دو خلخ بیمه غځي می چاز تهي طرف ته کینی تم نه نه دا دا عوامو کي غلط نظريه خورا دا پاک فذي نه ذري ما کوي او ابراهيم عليه السلام جو فل بلار سره مقابله قوم سره مقابله کروا او د نظری نظریه ابراہیم علی السلام رات کړه قران پاک هم بذرت کړي چتاوس دا الله نه سیوا نور نشي لکه سوري نجم کې اوپر 500 سم یاد کړي وینه ورب شران الله د شیرا سور رب دې الله رب دې د شیرا سورین ناګد الله سره شریک م جوړوي ان نه رب ش الله رب دی د شرا سووریم رب الله دے نو الله شریک شیک م جوړیم عرب کې اوط هغې به د شرا څ کوو بندې کوله او دا ب رامات کو نوقرآ پیر دوکو دغ شانقرآ ځې په زیمان دی په ساب کوي تاسو سورې بعد مکوئ ها تاسو نوري بعد مکوئ ها قران زي بزيارت کئ لګو تاسو سورې نهل کئ ها درښتمه یاد کئ و مشرکین بالکواکب باندي قران رد کئ درښتمه یاد سورې نهل مرامات کوئی نور او د نور بندگی مکوئی مشرقین بلکواکیب سرعی نجم کیو گو رہی تا نمل کی ورپسیو گو رہی نمل کی درشتہ محاد. ان وَجَدتُ تُمْرَاتَن تَمْلِكُهُمْ وَجَدتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ حُدُودٌ وَدُكِ مَرغیدا مولا شرګک اور پُشری کې دلانې به قرار ا دی اور خلق لږه د نور بندېږي حُدُود وَی وَجَدتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ بيه موند بلقي صداي قوم سيديه لگولن مرتبه داللانا دا وزينا لهم شیطان و آمالهم دابد آمال ورد دا شیطان خستكده فسود دومان سبيل بنکده دي داللار داللانا دا اگورا وڑو کی مرغی دا خفا دا چه خلق ولن مر بنده کئی او دا یو بیدتی مولانا و سونا حدودان جوڑی گی او رهن د د په علاقه کې شرکی دي نوم ناخلی چې دا شرکی دي دا ګناه ده د الله صفت بابال اور کولې کې دا ګناه ده ها دیو شیخ چې له خپل په ډبهتري اورې کنه خلې ناشته پوښې اذن الله ته به اوس نه کړي یوړو کې مرغې د په شرخ په او دینه خپکیږي پکار دا چې علاقه کې شرکی کې به قرار راځا دا غیرت او کا بیان یو کا مخنه یو کا حامین سېده کې وګوره و یاد کې حامین سیدہ قرآن وی وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالَا الْقَمَرُ سیدہ مَلَقَوْا اِنْوَرْتَان سیدہ مَلَقَوْا اِسْوَنْمَيْتَان رد کے قرآن پا مشرقین بالکواکب او دریم قسم مشرقین بالملائک دی مشرقین بالملائکا ملائک دا اللہ سری صدا رو کردیو ملائکو د الله اللہ سپتون اور کردیو مشرقین و بداخی دوا ملائک دا دا اللہ تعالی لون دی منگ با دیو آجازی کهو دیو زمنکار اللہ تا پیش کئی دا دیو جن قرآن پدی نظری عرد کئی سورہ سبا سلویختہ میاد کی وَيَوْمَا يَحْشُرُمْ جَمِعًا ثُمَّ يَقُولُوا الْمَلَائِكَتِ اَحَا أُولَىٰ اِيَّاكُمْ كَانُ يَعْبُدُونَ اللہ بھی راپور دکی تب بوز بطنہ کئی دے خلقو ساسو بندی کڑوا ملعق به الله پاکی منگور تنو بھی نہیں او رد کئی مشرقین بالملائکہ باندیں هدا رحمتي سوري سوا باد کې وګورئ دې میات کې سوا باد دې میات و سوا فاض صبان شهيدي اغه سب تړونکو ملائک پسب تړلو سره فزاجرات زجرن شهيدي سرونکو ملائک وريزولره په شړلو سره فطاليات ذکرا شاید جلوسن کی ملائکہ ذکرا واحد الاذرام دا ټول شید دی ان الاکم لو واحد یقینا استاذ کارساز یو دی الله دا په دې گواہی چې الله کارساز دی بیا وګورئ سورہ صفات کې ورپسې ذکر کئ یو صرف نش په تګ الله بندگی کئ د الله بندگی کې مشغول دي و ان انا نصفون ملائک و ما مننا الا له مقام معلوم نستا بمنګي مگر داګه دا پارا زيد معلوم په بندگی د الله کې ملائک د الله بندگی کولار دي و ان انا لنصفون من سب بسو د الله په دلبار کې و ان انا لنهم المسبهون اومنګا پاکي بیان اونکی وداللام ملائک د الله پاکي بیان نه دیو جن ملائک د الله سرا شریک م جوړوي ملائک د الله پاک صفاتونه مور کوی ها در مریم کې وګورئ ها درش پہ تم یاد کئ ومان تنظر الا بی امر ربک 이브레일 السلام ہوئی नाराजو دنیا تا مگر په حکم در مغ دنیا تا از رازو چې الله را حکم کوي په خپل تر باندې دنیا ته شراتله نو قران زم الملائک او عجبی بیانې رد کئ په مشرکین بیل ملائک باندې سلورم قسم دې مشرکین بل جن مشرکین بل جن پېريان دې الله سره استدار جوړ کړو او پیریانو له د الله پاک صفاتون اور کړیو مشرکین بلجن ارعوذ ادل بار د یو او د کیکر ونی ته براتلا او ملنګان بچا پیره ناسو شکرانی بیټولولې چا به شکرانو واټولا ندی پیری بواس کو قبول سا شکرانا قبول شو نبی علیہ السلام خبر شو او حضرت خالد رضی رنوحی ولیگو چه لارشاو داوانا پریکا حضرت خالد رضی رنوح چه کل لار نو اغمین جوارا دلبار کی ناس او کل جی خالد را دوکڑا نغمین جو را خپل دلبار ته وای او ظاتا او ظا لا توک زمیم او ظا هملو کا او ما مز روجن کوا په خالد باندې هملو کا علا خالدن القل خمارا وشمرین په خالد هملو او بډې بسیوا ځان بسې تګړه فَإِنَّكَ الْيَوْمَا عرفان پی اصول قرآن چون کې صبح کی داشتار نقل کردی فَإِنَّكَ الْيَوْمَا اللَّهَ تَقْتُلِ خَالِدًا تَبُوعِي بِزِلِّ عَاجِلًا وَتَنَسُّرِيم کنن دی پا خالد عملوانکڑ قتل دی نکو نو په زلت باندې با گریبتار شی زمائم دادو کا رسوا کوا خالد رزینا نحو لگی دو اغوان کڑ اک ارپیری پاونا کې ناسوه فایزه حممتن داغه نه سکور جوړ کوم هغه وی جار ولا مردار کوم او وی می اوزا غفرانک لا سبحانک اوزا من دې نه شکرې کوم انی رایت الله قد اهانک ما لاليدل نه الله را ته حکم کړی چې دې نه صرفې کا سر دې او داغه نه سکور جوړ شم دا شیطان دا کار کوي کلا کلا په وونو کینو زی کلا قبر کې ننوزی پلا روانه و راځي आवाज بوشي ځهب غبراو شي وګورکنه بابا و دا بابا आवाज نه کوي کلا کلا برا پاسي مقبره کې وګور بلیږي ډیو بلیږي حیران بشي خلک وګورکنه بابا ساده مر طبي خوان ل پلانکيش پکې من په ګډیولې دلې وا امن په کې باچې دې دا باچې نه دا کار کوي ساده اخري خرابولو د اس مار قسم نخرے کیں او قسمت قسم چلو نه کیں ته مسلمانا کې خراب وې نو قران په دې نظر یارت کیں د پیرانو بندگی به کولا سورج جن کې وګورې ال ترازی سورج جن سدوره م یاد کیں سور جن آیات شپاگم وانو کانا رجال من الانسین یعوذونا برجال من ال جن پزاد امراقام وو سرد پیریانو نام وو سرد انسانانو پناب اوتا پسرو د پیریانو وزاد عمره کا ازی از کو اگی لران سرکشی تفسیر نکثیر رضی لان نقل کړنی سذورم جلد سذور سو درپن دوستم کی ودا فریان کانل جن یفرقون من الانسان ودا فریان جو کنه داب الانسانان نه ریدو ی انسان په ترپانځ روانو پیری وته او په طرف پښو و انسان روان دي نقصان را لرانه کې دی یو بدن یې لري دل وان کرام کان الجن يفرقون من الانسان فریان بدن انسانان یې لري دل کما يفرق الانسان منهم لگا څنګه انسانان یې لري فکان الانسان اذا نزلوا واجيا هربل جنو انسانان چې په طرف روان و پیریان ومنډې یار انسانان رالو په یقولو سید القوم نعوذ بی سید آل حاد انسانانو په پیریانو پناہ اختل شورکنن چوئی پیریانو ماما گانو زمانگو رکشو شیرہ کئی اب بچائی پیریان را دے ودی میند کئی یرا ماما در شکن او میند در تک و سوال در تک و زایریہ تک او ٹک ټک باسا او لیکن دی بیا درکی کن درکی تو میند و سوال کئی ناوی دا خود دلر ایر خوما ای نفقال الجنو نراهم يفرقون مننا کما نفرق منهم پیر یانووی داخو دلگان زمان نیرے گی منگ آسی تلارف ریدو فدنو من الینس فاسابون بالخبل انسانانو بانجرالا او خرلی پزمک عقل ولا ختمی والجنون لیونی کئی فزارک قول لیتا عز وجل و انو کان رجال من الینس و عوضون بی رجال من الین فزادو مراقا بیا واقعه نقل کرده ماجتا سوئی ان کردیم بین عبی صاحب انسواری کردیم بین عبی صاحب انسواری وئی خرجت ما عبی من المدینه فی حاجتین منگ دا مدینه نلارو فیو کې که دا خبتلار سر وزاری که اول ما زکرا رسول اللہ سلام بی مکد دا اول واقعه منگ نبی علیہ السلام تذکر کروا فا اوان المبیت الى رای غنم ایم منگ دا رالو دیو شپنکی خوالا فلمن تصفلل جشبنی می تورسیدا جا ازیب یو شر مخراغه په خزه حملن یو غډور یونیو د بیزونا فوسبر رای نا شپنکی ټوب کو فقال یا عامر الوادی جا راکا اے د کندی ابادون کیا د خپل ګونډی امدادو کا پیری ته आवाज و فنا دا منادین لا ن راو یوازکوون ک یازوو منږېدو یقول یا سرحانو ای سر مخه بزه پرې ده فاتتل حمل او ګډورې راغې ی ت دومنډېوالی حته د خله ف غنم په پیزو ک دن نه شو لم توسیب هو وی منږې س نهته اووسکوو دو دکن مشر پیرې چې دی دغه په نو منصکومه منخت رکم. نو ہا منگلا دا کارن کئ دیوں دا نبی علیہ السلام دل بار ترالوں منگدا کہ سن نبی علیہ السلام زانپل بیان کڑا نبی علیہ السلام دا, دا شیطانانی او پکور کی جرگ کڑی کہ دی مسلمان عقیدہ بخر او پھر یاندا کر گئی اور کلا کلا دا کار گئی ہاں پوشن حدیث پاک کی رازی باب الرقاد مشکا شری عبدالرحمن مسعود درنه کو ترغ زنان بن غریتا چولینغه ولگیت بنی دوشو کو لیکن چه باز لکان تور بنگری چولی تور تارونی چولی اوری چه دمزی بغاړه کری د شه د ملیان جمع کې دا زړی بنده او دا تبي باندې کې نشته عبدالرحمن مسعود سی شو کو الله انتم لا اله الا الله اغنیون من الشرك اے دا خو شرک وای ولی زنان اور تو وی وې زمون ديستر کو نو غ پلان کیه هودي لاله له نو چاغه و دم کرن اوخ که بس کرا نو دلین محسوس ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اور دلی ان شیطان یین صحابی دي شیطان په زور کی خوخه تروا نشي نو چتا سه هودي لارش دغه ته پورته کی شیطان دا کار کوي کله په دې پاندو منزور کی جو پنده یی نسی جو ته ګولیا شو شیطان دغه ته نه پتا تو خو ترمالومی کی لګه دیکړه ولور کوم اوري دبل شیطان سره شیمره پلان کې بابا الله شوبزان کړي او خب شي چې ال دلار شي چې پنده جوړ شي دا ولي شیطان دې ټوب کې لړ شي عقیده ولا قربانۍ را ولي کلا کلا شیطان دا کوي پرې سر بغوت کوي دړوبې را شي او شیطان دې ګوت نه فرت کوي وې لارشا بینې بابا الله د ګمړي په قرب وواچو بیا ګمړي او خروج شي اورې پرې دا کوړه کې په سر دړ لا را لوي تا سوهنمنه نهي نو او ګمړي بواخ له بینې بابا شي او دا ګمړې په خبر واچې بیا به خړي نه خبر شي دا کار شیطان کوي دا سو شیطان نو قران په دې نظريه باندې رات کړي مشرکین بال جن بيريان د الله تعالی سره شریک جوړ کړي او انشاء الله بیا ترجمه کې به دا غي نور تشریکو دا څلور قسمونه د مشرکین بیان شو مشرکین بن عبادت صالحين مشرکین بالقواقم مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن بس دا داوی اتفاق کو او